أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين بوتها والتي لم تمد في منامها فيمسك كلتي قضى عليها الموت الله يتوفى لنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا دا پي نظام د ليل له ذکر شو اسما کا اسمان الله وېدا ما پیدا کړی انسان انته مې پیدا کړي انسانه د سپاب دو روزه ما تا د پیدا کړی دي دغرنګې دا خو تو منې که نه مومن همنی نو مشرک همنی خارق الله نو نور ازق الله نو انسان انتها ذکر کوي مبه ذکر کړه نو انتها ذکر کوي چې وجود د لماره کړه ده نو فنا د لمزه را کوم کړه مردر مریم زراوالم اللہو یطوفلان فسا حین موتیہ اللہ پاک اخلی سا اونک حین موتیہ و وقت مردہ اے کی واللتی لم تمال فی منامیا. او الله اخری اغا ساونا لم تموت فی رکی په خو دغه کی یتوافل یتوافل انفسه تینا موته یتوافل انفصلت لم تموت فی منامها الله شکر انسان مری نالو عزتنا صالحلم دغره کې چه کالې انسان وو د کی نالو عزتنا او اخلم لیکن ګوره چمو ګورو مړینې صاحب اخري نو خو جوړ شو لیکن په خوب کې چې کوم روح غسټه کې نو اره نن سان خو ساخلی ډړه پړه ډړه اوڑی را اوڑی اواز وی او کې پتاو نو هغه ووريو بیا را به دلش او الله دوارو مبارکي یا تو فلان فوسفوي مړی نورو خلمن نو دغه د نو دسممت صاحېحلمانې وي دغرنګې مدارک وئ چې دا تشبی ل امین نه بل معته تشب ل امی نه دا ان ایمینو تشبیه د مړو سره ور کړی دا د تشبیه پسې را حیث لا ی تمییزون ولا يتصرفون سره گی چې مړې تمیز نشي کولې د خاو د بدو ستصرف نشي کولې دګرنګ چې ود سړي دی کانه هغه باندې صحیح تمیز وکړي هغه باندې صحیح تصرف وکړي تشبيهن للنائمين بالموتا حيث لا يتميزون على يتصرفون كما ان الموتى كذلك مدارکم داری کی روح المانیم داری کی دګرنګ صاحب التصییرم داری کی جز ان النایم کلمیته فی کونہی لا یفسرونا ولا يسمعوا تا تشبیہ پکره لا یفسرونا ولا يسمعوا څنګه چې مړې نووینه او اورې نو د څنګه کې ودو او نو ویني دغه ما خبر دادا <عشال> الله اللویز روح اخلمه ده مدی نوم اخلمه نو ده نوم اخلم ده یو روح دی او که جده جده روح پنایی وره ده مدی روح اخلم نفس اخلم او چکره انسان او ده کی گرنده ده روح اخلم علانکی کې اخو روح لڑ بیلکل او مڑی کې خوظاہری او روح معلومی کنا نو د دیس و جدا دا مڑی نا روح آلمانو دا ودن اوم روح آخلم اور اصل کی دو قسمہ نفسو ندی دو قسمہ روحو ندی یو نفس التمیز و اینو بل تا نفس الحیات و روح التمیز یا روح الحیات یا دا روح دا پارا دا نفس دا پارا دا دو صفتو نا صفت دا یو صفت د روح سده تمیز بل صفت د حیات نفس الحیات نفس التمييز کوم ځکه چې الله پاک نفس الحیات واخلي کړه نو په اخر استود نفس حیات سره نفس التمييز هم لاړ لیکن د اوذفه بارہ کې چې الله وې ز روح احلم نفس احلم اغه دې روح د بل صفت ته غسرې تمیز دے. چمړین الله پاکوي زرو عالم خو ورو الایات واخص او کو جوان لړ ختم شو او د ودن الله پاکوي ز نفس اخلم ورو احنم هغه ته نفس کیږي نفس التمييز نفس الروح ورسری اګه صفات نفس د حيات سکوم د ورسری لیکن اغه نفس سرعت هغه بل صفت ده د نفس بل صفت ده تمیز هغه الله پاک واغښ نو غورته ژوند ده ده د نفسه دویم صفت د حيات حکم ده او خود سره ده لیکن د نفس کی پره یو صفت ته چې هغه د تمیز والے دا ورې دوه د پوی دوه هغه تن الله پاک نو کل دی اللہ پاک بیدا رئی کنا نو دغن نفس سر غدویم صفت بیا آشی اغن نفس الحیات خور سره مخ نفس التمیز بکی بیا آرے نو زکر اللہ فرمائی فیون سکلتی قضا علیہ الموتا فزبن کی اللہ پاک رائی سار کی اللہ اغن نفس درام قضا علیہ الموتا چه فیصله اکڑی پاغی منت ده مرگ ویرسیل اللہ خرام او پریگی بل بلدران علاج علی مسمان ترنیٹی مقرر پوری گر فیمسی کل لتی قسان لی حل موت اسار کی دغرو تدی جسی نے سکی رائی سار کی دغ جسی تب یا دغروح پرین دین پاغ مرگ را گیا اوایور سر الохраن دبل روح پری دي سچي تفريري دل تا تقدير کي د ال جسد دا روح په اده جسيت لاړ شي ال اجل مسمى ترنيتي مقررې فورې لکن ګور دلته اوس نه د افراط نقاره غست لن دي تفرید بعض خلک د آیات نادا استدلال کي چا هو سرنا بیا د روح تعلق دی جوسي سره سره نه مني چې وسړې مرشوبځ د تعلق د روح د جوسي سره ختم شي او باز وي نه نه دغه روح بیا راځي او دی جوسي تذنكي یو حديثوم شته کار يعاد روح فی جسدی دا روح واپس کی ورو یعادو وین حدیث په نفسه صحیح لکن قرانی کریم یې فیمشکو الله وځي سارم حدیث کې یوعادو نو یعادو دامنانه چې داخلي اثر مل منکې کی چې او روح فل جسد سره مستلزم حيات نه و په سمانا تعلق درو تعلق درو دی جو سیس رشته به قدر تنعیم او علم عرض چې دا جو صد ذر زری زری لیکن دی الله پاک دی جو سیل اچ عذاب ور کوي ګنه حیات اگر تعلق درو روح په دغه حیات پیدا کی چې نهامتون محصوصین او عذابون محصوصین لیکن دا دامن نشي اغه روح تن نشو او دج ون دشه اغه وي د عود الروح فل ج سچ د لايستدمل حيات دا یو خاص قسم حيات ده چې ته د دا دده نشویل حيات بمثل دنیا یا حيات دنیا یو تر ویریش دي ته برزخی حيات داغه پنورو کیفیت ومنته الله پاک عالم اب بقدر التنعیم والتعذيب چقوم ده تعلق د روح دی جو سی سرشته دغه ټولوا کابریونو د جمهور د امسلک البته به جو شي یادور فی جسدی چ دیګ دل پار یو جوسا جوړا شو غره دل ته خو جسد مطلقن ویلی نو هغه د پار جسدی مثالی جوړی د روح اگې تزیخہ دې جسد اصلي اونسرې چوکوم دې ته راوپسې راغوله پرم د لیل اذانه شګهمو د اهل سنت نه بهار دې ان فی ذالک لا آیات نو ګره د تمخ یا لا یو فلان فسنه موته ولتې لم تمن فی منامیا دا یو زی ذکر کړی د تشبيهن لنائمین بالمواضع دیم دګی ته استفاده وایخه مخک ف نه یا توفال اننفس نه یو ما مراد ده او لتې لمتهفی ما دی نه بللهه مراد یو نه نفس حات مراد دی بل نه نفس تمیز مراد یاکنل په که ک خام مخه د لایل د خوا دپاره چې سوچ کوي او سوچ خبرې اوس زجر به شیر رکي. امیتہ غزو من دون الله شفاع عین يرد سواد الله نام شفا, شفا خلاص اون کی ګوره دوی عقیدہ دا صورت ګر د دغه قسم شرکی کنه چې خلق دا قید لري چې موږ دا نظر نیازمانه فته چا پونم چې ورکو کړه د سده زمو شفاعتی من خلاصي الله صلی الَّذِي <اللعو> قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا تَوْرَتَوَا اگر چې دوی اختیار نوري د هیڅ ولا یاقلنَن پويګي ستاصفه حالمنه قل لل شفاعات جميعا تورتو خاص دا الله په اختیار کې دي اخلاص اول ټول ذات الله خو قلا چاته اې زنو کې اغه بده که ما فرض یو د الله په خواخه وی خاص لزر بادشاہ د اسمانونو کې دا بیا خاص د الله تبا په شهدا شو بیا زره نور کوي کله چې یاد کړي شه الله واحد او په یو والی نو اشمع عز قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره نفرت کوي زون دا کسانو چې من لري په اخرت منه یاروی دا که صفینېره چې توحید مسئله شروع شي دغه علامه نه دی وپره نفرت نه کوي لیکن کله چې یاد کړی شي اکه سان چې سیوا در لانی دا کراماتونه مراماتونه شروع شي نو ایسا هو مستفسرون ناګدوی خوشالای چې او کنه دغه تغیر خو دې سړیخه تغیر فَانْتِرَ قل اللهم فاطر السموات والارض قلت ورتوع اللهم فاطر السموات اغه صاحب روح الmani وي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله عليه مزار منی وسڑی استمداد بغیر اللهو مدد اختا دلانا ماسیا نوما نماورتوی ګورا الله تعالی مدد شوا بساله من پوا کوم بس یو غصه خبرونه کړ چې لا پرابګنده جوړ کړ چې ده داولیا اول الله مون کي ريده فاولیا اول الله من دا پرابګنده شروع اگدام لیکل لیکورا دامو شرکان شكوم دي د دوی دا قید د شي الولي اسرع الاجابه من الله دا اولیاء الله د ور سوال دا الله نن زیات زر قبلې په دغه طریقې سره چې منځوکره دي اولیاء الله بس زمونږ سوال دې زر قبلې تو یا اے الله اے پیدا کوونکی دا اسمانونو نن د اے عالم په هر پټاو سرګن منی اننت اتحكمو بینه ارادت نو یزان ل سوال کا کر اننت اتحكمو بینه ارادت تو فیصلہ کپمنده بندگانو کی تو فیصلہ کپمنده بندگانو کی پاغه سکی دوی پک اختلاف کئ ولو ان للذین نزلوا مع فضر الجميع اسی اور کی والله ل نه ځلو معاف د جميعیان کچر شی را ک سا د پاار چې زلهې کړی دی غسته چې پهم کې د غ او مثلله هو یا پشان د د هغې ور سره نوور کله چې د د قیمت ذااب نه نیگرن... و که نه نو لته د ودي مننس لاذاوي زعبی... مخاف ک کی ور یغا د ناکاره عذااب نه یوم القیامت پر از قیامت لیکن که ارشد دشی کنه په ولتیا وینه کی الله و بدا لهم من الله ما لم یکونو يحتسب قارب شدید ته الله طرفنا هاغه لم یکونو يحتسب شنو دی یحتسیم اون گمان کون کی دوی تبسخ کارشی دوی خدای چدا خود زمان شفعائی دا زمان خلاس سو ان کی داو منگل سخت تاکی کان رازی لیکن علت ورد دا خبروی اخ کارشی دا, دا خود بغیر دا ایزن دا اللہ نسن کی دل ایمان او مشرد دیگا وَبَدَا لَوْمْ سَيَّعَاتُ ما کَسَبُوا <اوخار> تا دا دا او کار به شي دویتا صداغان د دویتا عملونو نازل وشي په دوی مونږه غږ چي دوی پر ټو کې کولې وایې ظا مسل انسان زره دعانا انسان ذکر کوي پس کله چې پورن کې انسان ته تکلیف دعانا منت شغي وي لیکن کله چې الله وایي ور کومه غتل را د خپل طرف د خپل طرف نا صحت ول ور کومه ما مال ول ور کومه ما فتکلیف ته لرکم د یو دهرې سړی ذکر الله کوي خا نو اينم او علی علمین یقنا را کړه شماتا علی علم فعلم زما دا خو زم خپل هغه کی کمال غنی د کې دا نه وی چې د الله تعالی طرف نماز راکړې بلکې د خپل کمال غنی لګبازی دي کنه چې موږ سره علمي کیمیا دی مستقلی علم نه د دې د داQtGui دسان تبیا نسبته نه کوي خا انما وتی تو علی علمین یمن من را کړه شو علی پو الله پاک زم ما په حال منی چې د دې ما ما کیرا حلیت سک الله را بل یا فتنه ان الله وینا داو امتحانو لکن اکثر خلقنا علی علمو نپوي د قاللهلهځې مننو قبلی یقین ویللیوهده کلې ما کسانو چې د دوی نه مخې وو نو لې نهکه د غ نه هغه ملوو چې دوی کول الله چې کو ماذا پیرول بیا د غ معلوو فده نه د ورک مخکې سره ق کې و مایا یم کې تاسویل او سړی ت شو دی چ که آرون دا خبر اخو غوم کړی و هم دا خبره کړو الینما اوتیت ولا علم من عندي فاصابهم سیعۃ ما عاقبت دا عملونو دا غوی اَکَسان چُزره می کړه دې منھ اولاید دې موجوده او خلقنا اغمخنوت او خپل نا رق ناخرا کې به د عملونو اورسه لیکن اَکَسان چُزره می کړه دې موجوده نا زرد چوبرسه کې دوی تا سزا د عملونو د دوی سیئاتو مارکسب و ما هم به معجزین انې دې بشکیتن کې د حساب د الله نه دا اوس یو بل دلیل ذکر کای چې ګوره دا د رزق فراخي او تنګي دا د انسان په خپل کمال منته نه راځه دوی نه پوهیږي کنه الله فراخه کوي روزي چا دا 파را چې غوړی او تنګي یعنې په دې کې خامخا لوې دلایل دي دا د قدرت او هغه قوم دا 파را یومینون چې هغه یقین کړي دا الله په وحدانيته دا الله په قدرتونو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اوس ترغيب ورقي بندگان ہوتا چراشه تو بو واسه حراشه د الله پاک توحید منئی ترغيب ورکی توحید قل يا عبادي الذين اسرفوا او پیغمبره چې زمما رباوي هغه سوي هغه واي يا عباد الله الذين اسرفوا اي چې زیاتې کړې ده په خپل ځانونو واي لا تقنتم من رحمت الله د رحمت الله نه الله يغفر الذنوب جميعا يګنه پاک فخي ټول دا بیا غ تعرض راځي دا سوره النساء دا غ ان الله لا يغف ویغفر مادون ال اللہ ما. او اللہ اللہ يغفر ان يشرك بي ويرفع ما دون ذلك لمن يشاء الا تخوال لو اذا او دلت لو ان الله يغفر الذنوب جميعا نو جواب اصل کې دا دی شاعرت مشرک مبارک ره دا د مؤمن په بارکه ده الله یا يا عبادی الذین اسرفوا بندگان مؤمنان دنا مراد دي دونه ګناونه شیری گنن نو ان لا یغفر الذنوب جميعا دا یا الت مراد سو شیر کو الله ی شیخ بخم چه توبه نی وخری او غیر پر ما من ذلک الیمایشا نور ګناونه بخم اگر چې توبه یې نه وکړي زما خپل اخفا خبر عدل الله ان لا یغفیر ذنوب جميعا بالتوبه الله پاک ټول ګناونه چې څومره ګناونه شي اکړي شر کې کړي دي نور ګټ ګناونه کړي توبه یې وکړه کله کل چې توبه یې وکړه استایب المؤمنین زموږ کمال لازم بله ګنانه اشتها لیکن اللہ پاک بخنک ان کے رحم کا ان کے دے ہیں وعنیبو الہ ربکم راؤ گرز اخفل راب تا اللہ کتاب تراؤ گرز توبہ یوبا سی واسلمو لہو خالص کے ذن اللہ دران من قبل آئیاتی کم العظام پخواد دین چراشتہ استاذہ وره سمه لهتون سرون بیا به ستاسو مدر نه شي کې دی د عذاب نه مخکې مخې تو بهبای او خپل عملو کې ااخلا سرهولئ او تهبي و سره ان ل ل کو مرب کوم او تا دښستاغه چېنادل کې شي تاسو ستاسو د طرته طرف نه دله د کېتاب تا شخه می نو قبل ی یاتی کو ملا داو و خو دا دین چرای و شي تاسو تا او تاسو باندې فوي غي ان تقول نفس يا حسرت على ما فرد في جمل غره د تامبه می دلم اخرا کرا یا عبادي يا عبادي اي بندگانو اي بندغا توبه وبس اي نو می دیکيږي ما دا وليدا تامبه مي ولې راکړه دا خبر مي ولې راکړه ان تقول ان لا تقول د پاردي شي او نوی و نفس های افسوس دی پا اغا سمنی چکو تایی کڑیو منگا فی جنب اللہ پا بارد اللہ کی فی جنب اللہ پا توعادد اللہ کی و این کنتو لمن ساخرین او یقنن اومد لمن ساخرین در ٹوکو کونکونا بیا بدا ارمانو نکہے نخو اصکا ایمان روڑا تو بیوبا سخا او تقولا لو ان اللہ حدانی در تنبیمی ذکر آکڑا چه اونوئی یو نفسونا او تقولا یا اونوئی تا لو ان اللہ حدانی کچتا اللہ ما تلار سمکڑے اون بزد متقیانونا خوزن کې تقوارا ولک او تقولا حینا تر لازعاب یا اونوئی یو نفس کل چی عذاب اوینی لو ان لي كرته كثرتا ما يوصل بيہ دنیا تلوی فاكون من المحسنين واسوے بزده خسته عمل کوونکو نہ داو نوے ما دلوسطا بیراک خو کذاب بیا د قیامت فرض سو کوی الله وی بلا قد جاءت آیاتی بیشک راغلوت آیاتن زمان پای تکذیب کړه او اخلو وی کړه وی تد وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ فَرَزَقَ قِيَامَتِ أُبُوَيْنِ تَكَسَانَ شِدْرُ غَيْلُهُ عَلَى اللَّحْمَنِ نِزْبَةِ الشِّرْكِ وَرْدَ كَړا نو اُبوينتا آګهسان چې دروغي له په الله باندې مخونه بدلوي موسودتن تکتوروي أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَأْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اینه ده په جهنم کې ده د پاره د ولینا دا, دا دوی زې سره په جهنم کې ویاخا اوس مختصره بشارت ور کوي ویونه اللَّهُ الَّذِينَ نه ت کوو مفاظ او خلاص په ک الله پا هغه کسان چې ځانې سااتلی او د ش نه لیکن بې مفاظ تی په سبب د کاماب باید د کامیابی نه سمراد دی ایمان او د اعمال اععمل الله به خلاص ې د شرک نه وکړی دا ایمانو عامل سنت مطابقو دے مفاظتے ہیں او بن رسیگی دوی تا حس تکلیف او نه دوی غم جنوی دا بل گورا دلیل ذکر کئی او دلیل بیادو ٹوکڑے کڑے دے خوا ا ددللونه د وړا دي تا ددللونه د خولي ددللونه الله پاک پیدا کوونکی دا هر سره الله پر سامان ذمہ دار دی ورسوک ذمہ خاص الله زرا کون جاننده آسمانونو د ذمہ کی نو پر خالق الله شو ذمہ دار الله شو ا کون جانې غسر دي نه بل چا سره اختیار پاتره شوک آغا کسان چه کوفری کده ده بی آیات اللہ ادایتونو دلانا ندغا کسان دوی ده تاوانیان قولا فغیراللہ تامورونی آمدو ایو حل جائلون گروه پیغمبر تا بیوی چه منگستا خبرو منو خود تا منگستا زمان دا خبرو منو من کنو تا منگ چه چاتر مدد شوی شفعا کنو دا شفعا کنو لوګ دې زمانه کې موشری کوم دا وایي اولیاء الله کرامت څنګه چې دا غیب دان دي تم دا وایي چې دا کوم صفتونه چې موږ د دوی لپاره منو دغه صفتونه تاسو به معنای کړه دغه د الله صفات اولیاء الله چې ورکو دي د کرامات وایي ته وایي سبحان الله نه وینا کوي تاسو ما ته چې با د یو کوم زه ای نابو خلقو دا خودجاہ الخبر دا ولقدو ہی لیک ویلی اللذین من قبلک نو قسم علیت تجاہل بیانی خاما ہے اقینا واحی کڑی شیوان تاتا ویلی اللذین من قبلک و آکا سانو تیجی مقیدتانو مقینی انبیاء السلام اگا تا تو مقنیم بی آلی مسلم تا دست شیوان کہ حصدار جڑکتا نو برباد بشی عمل ستا او شیوان د دستا وانیانونا مورا پیغمبر تا اللہ ہوئی شرک دیو گا کن عمل لی دبا دیخا بلی اللہ فعبد بلکی دیو اللہ عبادت بکی خاص دیو اللہ فعبد وقوم من الشاكرين او شدا واحدين شد و قوم من الشاكرين او شدا بیان کوون کو نا دغه مساله توحید او بیانه و ما قدر الله حق قدره ګور دوی دا وی چې د اولیاء الله هیڅت نه کوي قدر نه کوي ننه و ما قدر الله حق قدره تعظیم نده کړې دوی دا الله لایق تعظیم دا عزت نده کړې دوی دا الله لایق عزت سرنګ شي دا الله عزت پکار ولارضو جميعا قبضته يوم القيامه ګوره د یو قسم تخیفی او خرهوی درې حالات د قیامتی ذکر کړې دي والارض جميعا زما کټوله قبضتو یوم القیامه په موټی کې د الله به پرځ د قیامت او اسمانونه دا بتاوي په خیلهس د الله یو لاس کې وای دا زما کینی کی وري نو بل لاس کې وای اسمانونه نی وري Hades کې راځي چې الله وای اينل جبارون اينل هغه زراورسو هغه متکبر خلق چې ځان ته سریه شوخه سبحان الله وتعالى ما شركون واكيد الله لرا ډیرو چته داغه نه چې دا الله سري صدر وي ونفق في صور فصيخ من, من في سموات ومن في الارض شبيلي بولشي ونفق في صور په وکړ شي په دګل سرافيل کې پسمره به شي اګه څوک چې پاس منونو کیږي اګه چې پاس ما کیږي الا من شاء الله مگر اګه چې الله غواړي خور غلمان وغیرہ ثم انه في خفي يقرا بیا په پوکړې شي پاره کې يوزلبل نفائزه هم قيام ينظرون ناغا دوی وب ولادي ينظرون يوبل تبغوري دا د وش په لیدګنه یوه شپېله ده فنا ده نوبله شپېله ده بااستا او باز خلک چې د سلو روش په نو د قیامت پرځ دی به شپېله ولې شي د باحس نو نفاسه قمنه په سماواته به و شپه شغا څو شپاسمنو نو زما کې یل لمن شاء الله او حدیث کی عمر عزی کنه بخاری و غیره کرا دی چټول به و بيوش شي پیغمبر صلالمي انا اول من فيق اول بځه ما چې जबाबدار شم چکورم به د عرش تر رحمان سره به موسی عليه السلام و الله اخزن به قوایمه ال عرش د عرش خپبيني ویلی فلا دریز نپوهګم چې آیا د منې سن نبی او شراف بلنه د یاد سره مخ حساب شیو کړه دیو زل مخ کې کوئی تور منې به وشو په حدیث نه خدا معلومي چې او د غفزه عشته دا به وشي شته ها نو الا ما ان شاء الله نا مراد سو د الله اخبال پر علم کې دخل اصمانو پیخا فی اخرى فیضا و مقیامون ینظرون دا اگا بیا اگا صرورو ما شپیل ایده دا, دا افاقی و اشر قتلار رو بی نوری را دا لیکن غورد دادچه اگا مخیرین دوارو سره او سروله بولیش روخان بشی زمکه زمکده آخرت زمکا چه ده دا. زکنور داخو بنای که نه روخانه بشی داز مکان پانا دراب ده ده کی با خودشی عملنامه ووزی الکتاب کی با خودشی عملنامه با کی خودش راب ویستیشی انبیاء شهدان فی صلب وشی پمیند خلقو کی پورا اپا دوی با زیادتین شکیده ور بشی حر دیو نفس ده ما عملت جزا ذا اغملون چې ذکرې دي او هو اعلمو بما يفعلون الله خپوده هغه چې دوی کوي ای. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرہ بچ کله فیصله وشي د جهنم او د جنت د اواز نن 13 نه دی راغلا ترا سړی منی بوزره ولي د اواز تیره دی کړه ماخه نه تیم باقی کیږه واس او تقسیم د جزا او د سزا دا غدري مقام ماخه بکړې شیروان بکړې شي کافران جهنم ته سوموران نډ ډډلې تر دې چې دی راشي کنه نه جهنم سره نو فاتح اتوابوا شړلې جهنم تب تبروان کړي کرا چې دوی دی جهنم سر راشی اینو فتحتا بوا بوا دروازی با کولاو شی دوی دا فتحت دوی سا احترامن مخینا دروازی به کولاو نئی خو دروازی بور تا فورا کولاو کڑی شي وقال اللہم خزانتو سوال ته خ دی د راټې دی او دوی ته دربان چې جهنم جهننمسبورته ع یادې کوم رسوم من کوم نه راغلی تاته روان ستاسو د جننسنا چې ل په تاسو یاتون طره ستاسو یو د ملاقات د د پ د دیېې قالو بلا دوی راغلی وو واللاکن حت کلې متلازه بیانل کافرین لاکن پوه شوي د فیصله د په کاافه مله پک فیصله ده قلت خولواب به جهننم اولیشيی ته د نه کېږئ د واازو د چهننم تهې کې یعنی انداز د کړی شوي دی میشالې ستاسو ب دی کې پهسه ممسول متقببیې د مخکې نه پس ناکار پسنااکه بد د زیای د متقببیری نو روان بکی شي کسان تهه به همشییا کړی وه در را جنت تب روان شي زمور انډر لړړې بازی وي چې په اسونو بنا شي په سوالو روان کړي شي ځر دي چې دوی جنت تراشي کنه وا فتوحات ابا وا وا حال دا چې پرانسته شي وي دروازې دا جنت مخکې نه د جنت دروازې کولای ګر اول بسوک دې جنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اول باماته دروازه کولایږي پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اول جنت در د نکیږي او دروازه وو فتح ابوابها یادی توای و ای سامانی وین وقال لهم خزانتها وقال لهم خزانة و ادوته بان دربان ذ جنت و اسلام علیکم سلام در ترہم دې سلام علیکم هر کله راشه تطم خوشاله وسيږي دنه شه جنتا همشه و پدې کی د دوی ګره پروتوکول به استقبال ملائک پروت و اسلام علیکم وقالو الحمدلله الذی صدقنا وعدا دا جنتیان به با وی تمام صفتن و دولویت خاصا اللہ لردی آغازات لردی صدقنا وعدا چرشتین اکڑا منگ سرا وعدا خفلا و او رسن الاروزان او رائک را منگ تز مکان دا جنت نتباو من الجنت حیث و نشان زین اسو منگ دا جنت ما کم دے چیزا منگ فخری کم دے پاتی کیو کم دے گردو په معجر عامامین څخسته دی اجر د داسې عمل کوونکو پهنی معجر عام هغه عمل چې په ایمان سروي ی په تخواوا سري ترل ملاه ته هااف نه من حول لا ګورې ملائک ملایک ولاډ غیر چاپیرهدار ش نه دا الله دا عرشنا غیر چا پیره او تسبيب وي سره حمد حماد در اخولنا وقضى بينهم بلاق فسالو شي پمن د دوی کې په انصاف هر طرف نه جنتان با ملائک او هر طرف نه باوازونه شروع شي او ویل شي رب العالمین تمام صفات و د الوهیت خاص الله تعالی د مخلوقات بسم الله الرحمن الرحیم یا اللہ حامیو تنزلو الكتاب من اللہ العزیز العالم سورة <صورت> المومن <دے> اکی صورت په نزول کې شپې تم ده او رسده صورت زموران ده او ترتیب د سوارو کې صالح تم صورت المؤمن صورت الغافر دته موي دا و سوراتونه دي مسند دارمي کې حدیث ده یسامین العرائس دیده دا, دا قرآن کریم ناوی وی دا دا قرآن ناوی دا دا گرنگی حدیث کی راضی چه حوامیم دا خو دیباج دا قرآن الحوامیم و دیباجون الحوامیم و حوامیم دا خود قرآن کریم ریخم نکھا نقرنگی حوامیم بارک حدیث کی رازی من روزات الحسان عبداللہ ابن عباس نقرن دا خو باغی چیزی باغو ندی خستہ خستہ من احبان یرتان فی ریاض الجنہ سوک وخې چې ده جنت په باغونو کې او سره غواکان هغه سورته دا سورته دا او سورته نه ولول دي دا قرانګي حدیث ګرازیله کله شاین لوباب او لوباب القرآن الحوامم دا هرشي خلاصي خلاصنه قرآن کریم سره لب لباب سے شره دا حوامم ټول مزامین پک راغونډي دا او صورتنا دی صورتی مومن دی حامیم سجده دا شورا دی زخرف دی صورت الدخان دی صورت الجاسیه دا صورت اللحقاو دی دا قرآن چی سمزامین دی پدی حوامیم کرا گن کری گرم مقصد دی صورت سده نفی دی شرف دعا اصل دی کې خو نفی دی شرک مطلقن کې دی شرک اعتقادی او دی شرک فعلی دواړو کیسه مورث کی لیکن مرکزی مسله پاکستان رد شرفت دعا نوزک بار بار بدای فد الله فد الله مخلصین الله الدین او وی وی قال ربكم ادونی استجب لكم نو پوسرات کې دوه اړخې اسما شرک رات کړلای لکه ان مرکزی مسلې پکې رد د شرف دعایي غرزه ولې ده ورما کې صورت کې نفي د شفاعت قہریه او شوا د مشرکینو او مشورې اعتراض چګورنګنګ د دیو جن د رامدت کو چدا گنيسه الی حری نہ نہ الله تا مغنځ دی کیه پاکه م بیا ا دلایل بیان شو زکه مشرک تا د چ شرک اينو درګه سم شبيده ترغلي دي د درګه سم خبري کوي دا زمنګ د لپاره سوال کوي زمنګ شفاعه دي من خلاصي دک سورته يونس کې دا ذکر شو نه نه تا ې مار الله پاک وله اختیار ورکی دی صورتتې سبا کې دا شبه ودارت شوه دلته لکه سر مور کې دا ش وغسته دوی الله ته منګ نې کوي زمنږ ته قوب الله سر راولی نه صورتت مر دا شبه دو دا دا ودارې د دوی دا سګړه ختم کړه نو په دې صورت کې رد کوي دا غوړه masala چرامه د شبېوال لا 파غت واي منا سبد مکه سور سره ده چې ګورم په شرف د عبادت مانے. ندل تا رده په شرف دعا بانی چه اهم جزده عبادت دوی موجه دا دا چه ماکی تخیفی دنیای اجمالیو ندل دا تفصیل دا غیده پرا یا واقعا ذکرکی دا فیرانیان دره منه سبج دا چه ماکی پا اول کی تعریف د قرآن او مقصدی ذکرکڑیو د قرآن نو دلته عظمت د قرآنی کریم بیانې مقصد د سورثه ده رد شرفت دعا او اسباد د توحید فی دعا کیخه چې الله پاک مدد شوه ګوره په سورث کې مختصره دادا شاول سلور او عنوانات بقایم کی د فرد عظمت د بیا دا غین رستو واقعا د رجل مؤمن په ذکر کې بیا اته عقلی دلیلونه دي و دې حوامیم او کې هر صورت کې اته اته عقلی دلیلونه دي بیا اخر کې زجرونه دي دا مختصره اجمال خلاصه د دې صورت کله چې دا صورت ختم کېږي ګان نورستانو سرتونو کې بیا شوبحات ذکر کوي ده د شواتو د یله شواتو دف کوي په حامیم سجده کې دي نو درې په شورا کې دي دا شو دغه پاپله نرو سرتونو کې بیا یو ی شو دا شوي چې را کنا نه د دغه مسله د و نه چې کله تهرد چیو اللہ فاق کرا مدد شکے دا اللہ نمازیو بل چاہتا برا مدد شنوائے رد شر کی اعتقادی دیو موقع انہو رد شر کی فیلی دیو موقع بیو مشرکان شبیئے کئی خوا اور انشان اللہ شبہات باردہ بیع ذکر کرو حامیم دا خرو ها سره یا دا الله صفته شردان چې الله حمید دی میم سره شردان چې الله مالک دی الله پاک دا سي مالک دې شداغه استایني کی صوی مداري کوئی حامیم دا اسم اعظم دی ها ګوراول دلته ترغیب قران کریم تورقری کی بیان د عظمت د قران کریم کی و نه صفات او دبر تعالی تنزيل من الله العزیز العلیم اور الیکل ذی کتاب دی در طرف د الله نا چې زره ورده علیم په ورے عزیز سره اشاره صفات قدرت دبر تعالی تعالی سر اشاره صفات د علم دبر تعالی الله پاک غالب دین زر آور دین اغافرزم بی با خون کې د جرمونو قبلون کې توبو دے. سخ زاب ور کوون کې ضد ولې خواوند قدرت ته لا اله الا هو نشته ته حاجت تر سر کوون کې سیوا د الله نه خاص المسير خاص الله تدی ورګر زيدل ورته نه صفات دبره تعالی ذکر کړو ورته سورث یو مستقله خود وبدا کړو چې کله ته masala بیان هي ور تعالی اس کی به قرآنی ته و ایسرو کتاب دا کتاب د چا دے د عبادت دے دا کتاب د الله کتاب دے دا کتاب د عزیز کتاب ده هغه څوک زه اورنشتي ګوره دا کتاب د علیم زاد کتاب ده چې هغه زمونږ تاسو ته د پټولو احوالونه په دی اګور کتاب کې او مسله باندې چھا چې هغه مسله او منالا نو غافر زامبي بخنه کوونکي د جرمونو لري الله به تر جرمونه معاف کوي او تو بو دا کتاب د دې کتاب مسله چا ومنه لا الله به ګناونه مبخې الله پاک به توبی قبولی کی وګوره شو چې دا مسله نه منی د کتاب ورې دا رډ کراواله دا قاعده وساتې چې الله سبحا و تعالی څخه زاور کوونکي الله پاک لوی د قدرتون والي وګوره دا عظمت پرځه کې دا الله پاک پیدا کړي چه هر سکیلو یو الله پاک الله اللہ پاک تباور گر زائفا دا نحا سفات د باری تعالی زکر کری تول بیلے کی گی فضل اینعام او قدرت ته کی دل دا بمانا دا قدرت و طاقت ما یجایدلو فی آیات اللہ لاللزین کفرو دا دویم و انوان یو انوان داشو چه دا کتاب دا د داسې زیات دی چې د دوې پهتونواه دی په دې یو مسله دور هغه مسله هغه ک تاسو من لکه نه نو الله به تاسو تستاسو غونهونه و بخي الله به ستاسو طوب قبولی دوی معوان دا دی دی کتاب کې چکو کو مسله بیا دا ارام مساله نور اچاپه انکارونه کوي زګ جدی کتاب د مساله نه چسو کې انکار کوي هغه تورې کافر وی لګي ما یجادلو فی آیات الله الا الذين كفروا دی سورۃ کې دا ما یجادلو د جدال مستقل یو تذکری دی ښا جګړنه کوي آیاتونو د الله کې مگر ا کسان کفرو چې کفر کړي ګور دا الله آیاتونو کې جگڑی سوک کئی انکار سوک کافر کئی تا سواری دا دی د دا نه نا انکارو نا کئی اس میزمنز کی تزہید بھی دنیا ذکر کی دا دنیا بھی رغبتی دم مستقل جدا عنواناتو سردے الله پاک وی ارکل چی منکر دا قرآن دیکھا نا منکر دا توحید کافر چکا دل الله پاک دنیا ورکڑے د یو مل نو بل مل نو بل مل نو د گاڑو خاون الله وی فلای غرور کا تقلبو هم فیل بلا ده پس دوکنه را تا درا اوڑی دل دل دل دوی فیل بلا ده پخارو کی کمل کنو کی پخاریو کی ده گرزی خوا یو مل تروان ده بل مل تروان یو مل کی یو زی تبل ده قذبت قبل هم قومنو دا بلو عنوان گره دا دنیا چه دا سبب د عذابی دنیاوی ام او دا سبب رستو زکرکی د عذابی اخری ام ده دا روغی علیو مقیددو اینا قوم دنو علیہ السلام و اللہ عذابو نورو ڈلو منبادیم رستو داو اینا وحمد کل اومت برسولیم اگر قص کډه هر یو ډلې د خپل خپل رسول سی قص کډه ول یا خذوه او ني د لرا سمانا چې اوجني د لرا هر یو اومدہ کوشش کړې بس اراده یې کړې دا وجادلوا بالباثل جګړې کړې په باثلو شبہاتو دو سره سی خو شبہات دي ګره باثل او مقصد سول يدهز وبه الحق د دید پارانچی او نڑی پا دی حق لرا حق و سر او نڑی دا اللہ توحید رنان ختم کی خوا نواللہ فاقستو پس بیا دا مانی ولی دی فکھای فکھانای قابی پس رنگو زمان آزاب وکا ذا لکا حقت کلمت ربکا لالذین کفر دا دنیا ورے سبب دا عذاب یو خره یم دا چې دنیا په سر روان شي دا الله کتابره او دا غسه پراشي وافس دلوستا درو ستا چې کافرانو اغسفسل ان هم اصحاب النار دا د جهنميان الزینا یحملون نار شومن حولو دا درې مونوان چا چې دا, دا کتاب دا کوم کتاب چې ما راغسته د د مصالح چې چامن مناله دا, دا, دا نو د عرش ملائکو ولا دواګانې غختلې هغه د پاره د عرش ملائک دواګانې غاړي د مؤمنانو د پاره ورته د دومره عظمی مشان مساله ده الذين يحملون العرش هغه ملائکه چې په ورته کې وي عرش د رحمان لره د رحمان عرش نیولې ومن حوله او هغه ملائکه چې غیر چا په رته عرش د رحمان نه ولاړي دي آغه ملائک ش عرش پور تا کړه دي آغه ملائک ش كبير ش پیره ده عرش در رحمان نا ولاړ دي خا اقو يس ک يو سب بحونن به حمد ربی تسبیح وئی سر در خپل نا د الله تسبیح و تقدیس کیږي بل و یومن ہونا به دادا سیدی بلکی یقین کی به په توحید الله بی زمیر ابن جریری لا اله الا الله تعالی یقین کئ دا الله په وحدانیت دا مؤمنان دی وره اسی نه دی اسی ر چوکیدارای او دا عرش نا غیر چا پیر اسی ر دی ولارد عرش او چات کړه عرش نا غیر دا الله پاک تسبیح وی دا ور نه دا الله په توحید باندې دا الله په ذات باندې یقین کوونکې خلق دی دا غا څومره مقرب خلق دي دا الله ذکر ک د دینه 파را تمهیدا چې دا, دا, دا ور ډیر مقرب مخلوق دي ډیر مقرب بندگان دي چې عاشر رحمانه وچت کړي او وقید الله تسبیح وي مؤمنان دوس دو کوي وي استغفرون للذین امنوا بخن غړې دا کسان اند پر امنو چې مننه ده دی د کتاب ایمان راوړ دي مؤمنان دي د دوی د پا را بخنه واړی او سوالونه کای سوال دا کای چې اے رب زمانا واساکل شاین رحمتا و اول سوال نو اول سوال چې کینو اول توسل کیخه توسل د الله پاک اسما او صفات سره کی ورز دعاء طریقو قران کریم خې چې د الله نه سوال کینو اول د الله پاک اسما او صفات ذکر کا توسل پدې کا واه اره به زما شامل دی هر شيته رحمتته علم ستا کوم یو شته چې ستا د رحمت نبار دی د اعلم نبار نفافلله نهتاب بخناو کیا کسانانه ته چې تو به وختی ده د شرک نه اوته به او س لکه او رواندي الله ستا پهلار ستا په کتاب پس روون وېه ذابل جهیم الله د دویګونونه او بخې. او بچ کې دوی دره د اهاب صاحب د جهنم نه بیا ويره به زمنګ د نن کې دوی دره جنتونو د همیشګره ته اغه التی و اتهم اغه جنتونو چې الله تعالی ته سره وعده کړی دا لیکن وعده به شرط توحید دغه اغه چې تاسو سره وعده کړی دا زما بندگانې زما توحید منون کیې نو عدد صدد جنت دا الله دوی جنتونو ته دو دوی دان نه کی بیا یوازې خو سر لخوان نو ور کوي ګر چې مرګ لري ور سره خپل خاندانی ور سره نو خاندان دا پرواړه دعا کوي وا من سلا هم نه بایم اغه سو صلح, صلح وافقہ آغه څوک چې موافق و د درا موافق په دې مسله کې اتفاق کړو نه سمانا د سره موافقت کړو ښا د فلارانو د دوی نه د بیبيانو د دوی نه او د اولاد د دوی نه فلار ول دواګا نه وخت دی بچو سره مرګرته آ کړیو خوځو سره مرګرته آ کړیو ددو کو ډیر غټ مقام دی لیکن الله د ثوري چا مرګړتیا کړی کنا نو هغه مورې تدن ته د ننکه ښا انک انت العزیز الحکیم خاصتا الله زره ورده حکمت و علي وقيهم سیات ا بچی الله د د مصیبتونو د قیامت نا وقيهم سیات نو ډیر مصیبتونه تکلیفونه به یې کنه الله د غینې بچو ساتي الله غاسو چې بچ کې ته مصیبتونه نه اند په دغه غرض نه فققدرهیم ته او ته رحم وک زالک وذلک او الفوز العظیم دا د کومه به ډېلوي ان الذین کفروا ينادون لمغف اللہ اکبر دا غسلور عنوان چې ګوره دا کتاب چې زه کوم یم دی کې چې کو, کو مسله ده دا, دا که نه من نو د الله د غذب مستح به او غځ الله پی ډیررو خپ کېږي او ډیر پهس کېڅوک چې دا مسله د دی کتاب نهې انله نه کفرو یونه دوون ینا کسان چې کوپې کی د الله د تهید نه ان کارې کړی د دی کتاب مسله نه د من لیک نو اووا به ورته وکړی شي اواز ورته صی له مخت الله یا برو من مکت کوماننفس کوم دکهې خو د قیمت پرې ډیر غص نو د طببا واو شي خاامخه غص دله پهاک چې د غضب دله چې دی خاامخه خا غضب دله خا په دنیا کې دا ډیر غټو د غضې ستاسوونه ان فه کوم په خپل ځانوو ننده دی تا څنګه په خېرت کې دا قیامت پرې چوکم غصه ډېر غضب کې لمقت الله اکبرو فالدنيا مقتكم انفسكم اليوم يعني په اخره ستاسو باس غصې غص د الله پاک دی رضا توا ډېر غټوا د غضب د الله ډېر غټو ستاسو د غضب نن چې نن تاسو په ځان کوم غصه دا ایس ته د اونه اله ایمان متعلق دی لمقتل الله اکبر او سرا چې غزاب دلته دی دلوي په دنیا کې ستاسو د غزاب نه په خپل ځان نه نن په اخرت کې ته الله غزاب وکلو عزت د اونه اله ایمانې قلب جتا سرا ول له شي ایمان تا نو فتکورون تا سو به انکار کو الله په دې رخه پکې در الله ل بڑے را کو سرات لا قالو ربنا دو دیر رب انا مدنسنا تاین دو خو مډر غوسه وکړه تم را بغوسه ځان تا چې اقرارونه به شروع کی بای سره چې غوسه شي نه به ځان تخیریم کینو بس څه څه کوي ځان ل وی سفېری را پړي سر منیو څه سفېری وې ځان نو دوی به اقرار کوي ای راو زمنګا مړکړي دی ومنګ د وکړه تا ځون دی کړی دی ومنګ د وکړه تا نو فات طرفنا به اللہ پاکا پس اقرار کرے دے منگا اللہ دخفل جرمون واللہ من خفل جرمون اقرار کرو فحل الان خروج من سبیل پس اشتے وطلو تا من سبیل انسلار جواب مداللہ طرف نہیں گنا چمالکو من سبیل سلار نشت گورا دوز زردی مڑا کریو دوز زردی جواندی کریو دوز اللہ مڑا مخی سرد بقر کی تاسویل یو ادمه محضد چې کله انسان لوجو ته دنیا ته نظر غري یو موطاقد بول بل موت چې کله دنیا کې انسان مړ شي تدوه موت د وحیاتکم دی یو د دنیا حیات دې بعد د عالم اخرت حیات ګوره د درم حیات برزخی حیات شته لیکن هغه ته حیات حکم وي حیات حقيقي نه دی اغه جمهور مسلک دا د شرقائد وغيرها ټولو د ذکر کړی توزع فی الحیات بقدر ما یحس بالالم والتنعیم ورته مر ژوندون پکې خو دې کې چې بس احساس د نعمتونو له تکلیفونو کولیش مشرقائد ټولو د لیکل دي دغه حیاته برزخی چې د حیات حکم دی ذلک قم بان هو اذا دعى الله وهدوا كفرتم نن تاسو دي جهنم تاولدان نکیګا دا پدی وجه چکلا به او بلل شو الله فیا والي سر تاسو بکفر کوي انکار وک تاسو په فتوی لګول او که حسابدار بجور شو د الله سره تو امینو تاسو په یقین کو یرا یو خمو لا راګا نفل حکم لله العلی الكبير واس فیصل خاص الله عز وجل دا الله په اختیار کړل ال علی ال کبیر چې چت دی او دلوی ده هو الذی یریکم آیاته خاص الله عز وجل چې خیت او دلایل د قدرت خپل راورې په تاسو باندې د برینا من رزقن رزق سمنا ازباب د روزه 12 نوورې کړه او پنځخلي د دې دلایل نه مګر هغه څوک یونیب چې الله تعالی ګرځیدونکي الله تعالی ګرځیدونکي سید الله کتاب تعالی ګرځیدا الله کتاب تا واړه دی ښا هغه اوري خپل ژوندګۍ کې راولي اخر دا مسلې د عنواناتو نروستوس رسوس فدؤ الله دا تفریده پاګه سلور ور و عنواناتو باندې ير ته موږ ته چې دا د کتاب کې او مسالې دا دا دا اللہ پاک کتاب دے اصوک چی دا مسئلہ او نمانی وارا کافر کی صوک چی دا مسئلہ او منینو ملائکور دعا گانے واری اگورا صوکی چی انو منین دا اللہ دا غضب مستحق کردی دا کوئی مسئلہ دا اگا مسئلہ دی کتاب دا دا فدح اللہ مخلصین اللہ الدین پس راو بلیو اللہ پاک دران چی خالوص کیون کی اگلر دا بلنے حال اس کوون کی اگر زبل نه بیا پکبل چاته رمضان شویل نه ها ولوکر یا کر ال کافر نا کر چی بدغنی کافراں کافر سڑی میندا خنه لگی دیو ی الله مر امدد لیکن کین غیر الله تم چغوی غ رفیع الدرجات قوری ولہ ته چغولی و یو ولہ ته مدد شوالی یا زکا رفیع الدرجات لوی درجو والے لو درول دله درجات بیر بلند در یاد او متحعددی کوې رفیو دراجات او چېتهون کې د دراجو د موامنا رالی د مامانو درجهی و عرش که نه زول هر شي ک دی او غرضېدي روح دران په خپل حکم حالله من پهغ چا چې رضا چې د بندگانه خولوونه علامه ی شامنے والے روحنا مراد وحي. وحي صدق قران اللہ پاک د روح و علم چال ورکي دا دا الله خو خدا روحنا مراد وه وه صدق قران دی گنه او دا وه الله پاک وچا کړ دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم منې کړی دا او ساده پراد لا پاک دا روح را لې کړی قران لينذرا یوم التل او یاره د روزې د تلااق نه د روزې د ملاقاتونه د خپله عملو سره ملاقاتونه کويدي او بل سره به کي که نه دغه روز د ملاقاتونه ده او دغه رې هم پارې زونه دا خلک به تھی مني غړونه مرونم بې اوار میان کېئ په ډاګ ووي لا یخال الله مننم ش نه به پټېږي پهلامنې میم د دو سووک هر سبا سامنے ټول اعلان ووښیلې مانل ملکریان د چا بحثه ایدا نن راځي دنیا کې غوثه سواری او بادشاه بادشاه جوړې ده کنه اواز ووښیل الله الواحد القهار دیو الله دا ل لله خاص الله چېک یو دې زره ور الیوم تجزا كل نفس دا د سر رز ده کنه چبدل باور کړي شي هار یو نستا ام پسو ده امرونو داو دمه کا سبسې چکړي اعلان بو شلا ظلم اليوم زياته به اون کړي شي نانو لا ظلم اليوم ظلم نشيان را ظلم ولم نشت انصاف بيخا خاد د جمر خلقو سرنګ حساب کي وړي را کران نه ي الله وين الله انصر ال حساب يا الله پاږ زري حساب کون کړي و انذرهم يوم العظف غرهبت شان دروز د قیامت ذکر کئ د مخیر شروع ده یو نو د قیامت يوم طلاق نبلن میسه د يوم العظف او يرودلران دروازه د نېزي افاتنا اذا ذا سى سخردا اذ القلوب لا تل حناجر قلب شي زنا لا تل حناجری رصیدری مارکانتا اذ القلوب لا تل حناجر قلب شي سن تل حناجرا نزدی و رصیدری و مارکانتا کازمینا د غمنه دوی ډکې دا سه غمن جنم وي مال زالمین من حموا ولا شکین یط دنیا کې خود دا سه حالتونه کې وای مرګري وکنه نه وای زالمان د پارا سو ګرم دوست چې خپکه دنیا کې ګرم دوستی کړ هر تکلیف کې ولا نه و سو شفیع وی یط او چې منالي وکړې شي سو خلاصون کې باندې چې دا خبره ومنلې شي شفيې باندې یا علم خائنۃ العيون دا مخه دعوی سر لې فتو الله مخلصین ی وللا ترى ماده دا ولې یا علم خائنۃ العیونی پی جنې الله پاک علم لري الله پاک په دې الله پاک خائنۃ العیونی پپټ نقصان د سترګو آگا نقصانی دستر گو خائن دستر گو دستر گو داک شاگو بی پوئی کن دا س سے لان دو لان دی گو یا علم خائنہ تلعیون ذات خیانتن لعیون بیجن اللہ پاکäg خیانتگر دستر گو ذات خیانتن العیون للعیون بیجن اللہ پاک وما تخفي صدور اغاچ پټي سينې د مخلوقات الله پاغه منورې په وادر والا او يقزي بالحق الله پر کوي حاجتنا د خلق والله هو يقزي بالحق الله پر کوي هر حق لر اسمنا الله پر کوي حاجتن لرا یو الله پاغه حاجتنا تر سر کوونکې دې نو اصل لګره دې شروع وکړه اولذین یدون من دوني یا کسن چرا بولیدوی سیواد الله نه لا یخذون بشیء نشی بروک او له حاجت حاجت پروک او له ولاه الله الله فیصله کیدو فیصله نشکر پور سمانا پروک او له حاجت نه پروک او له حاجت یقینا لا پاک هو السمیع دال لا پاک هو السمیع خاصله اور جن کې دې ده هر چا فریاد لره البسیل لدونکه اسمی البسی ذات الله صفات اوس توحید دنیاوی ور کوي اولم یسیرو فیل ارن ګره دا مسله امنه چا چدا مسله نه دا منل کنه اوبو دنیا کې هلاک شویل څنګه ای نګرځي دوی په ملکي چي وګوري سرنګي وار انجام دا کسانو کانو کانو من قبل من چې و مخیدا دینه هغه څنګه کانو هم شد منم قوتن وای د دوی نه زیات مضبوطان او قوت کې د قوت د مټو کې او قوت د افرادو کې واثارن پیدا راځي دیرو نخوالو په ملکې لويل اوا دي کړی ها دیانو سمودیانو دو گورے گا پا قوت کیون دا دوی نسیوا ہو او دیر دنہ خوا لہو پا ملکی لوی لیوا بادی لوی لی منارون اے خامی کری ہو پس اونی والاللہ پاک دوی لران پا سبب دو جرمنو دا دوی وما اکانا لہو من اللہ من واقن نو دوی لران دا عذاب دا اللہ من واقن بچکون کے چکر دا اللہ عذاب را گرد دیکھا ذ ا ذب الله ول دا پتی وجہ ان نام کان تاتیهم دا پتی وجہ چراغ لري دوی تده دوی رسولان په واځه واځه دوی کفرو کړي ول ول الله پاک دوی يہ کړه الله پاک قوي دیر د طاقت ول دی وسخ ذا ور کوونکې و اس یو د دلیل نقلی ذکر کړي تخیفی دنیوی دے تاقیفی دنیاوی او مثال پیش گئی او دا دا اشد الله اللہ انہو قوی الله دیر صف قوت والا دے دا اشد قوتن یو نمونہ دا خوا خواب اقیقین لے گلے موسیٰ السلام پخبلو موجزاتو او پدلیل کارا پرعون تا لے گلے ہو تکبری کڑے ہامان تا لے گلے ہو، قارون تا لے گلے ہو، ہامان لوئے عددار ہو، قارون لوئے مالدار ہو، نفقان لوئے ساہرون کذب، دوئے سیوئے، لوئے جادو گردے، آ کذبوں لوئے دروجن، موسیٰ علیہ السلام تا ساہرون کذبے، فَلَمَّا جَاہُم بِالْحَقِ مِنَا اِن دِنَا، فَدْحَرْكَلَا چِرَاغِ دوئے تاں، بل حق ور ته راغ زمون د طرف نه راغې مسله توحید ورته بیان شوه په تون سره بیان شوه نوقالو دوی او زامن دا کسانو آمنو چې مان راړه دی ماو په مارګړتیا د ممسالله سلام د دوی زمن ووج وستا ونیساوم او ب حیا کوې زنانا د دوي نو تدبیر د کافرانو و ما قیدل دا جملی اخر اخر کې کی ذکر کیدی ته دخل الله وې سب وشو فرعون په خپل کار کې کامیاب شو خپل تدبیرونو کې خپل چلول کامیاب شو الله وینا نو تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مگر په تباہی کېو اغه موسی علیه الصلاۃ والسلام عبان اسرائیل اللہ پاکا غیلہ سور کڑھے نجات پر کڑھے دی وقال فرعونو ذرونی اقتل موسیٰ کله چې موسیٰ علیہ السلام مسلب ہے نو فرعون زان کو آخی اوی فرعون پرے گی دائی مادران چه وجنم موسیٰ ذران و لیدو رب بہو اگور دے دی آوازو کی خفل رب تاو دی خفل رب رب کئی گنا زده وجنم ذاہ د دې ځان بچ کی او د تراب دی, دی بچ کی کړ او بیا خلق قوم ته یقینا زه رايګم اي يبدل دينكم چې بدل به کېږي دین ستاسو ستاسو دین بروان کی بل دین برا ولي خ او یو زهرا فی الارض الفساد یا بخور کې بزمانه کې فساد فساد سم مختلفی مختلفې ډلې به جوړې کی فساد اختلاف الاراء افساد ستووی توحید تویخه په دې مل کې و دې توحید خور کی ابن جریر ذکر یال فساد ثونه ای توحید بځامه توحید ته د ایسوی فساد ویخه لکه و دې زمانہ کې چا څوک د مسله توحید بیانې خلق ورته مفسد مفسید مفسد ورته ولی ویجه دا مسله بیانې څوک چې الله د وحدانیت مته قران مسائل بیانې سنت د پیغمبر بیانې سو گورده دا سده سده دا پنج پیره دا شرعه دیره دا فلان کې دخنه وقال موسیٰ انی اوستو بی ربی موسیٰ علی سلام ورد سوئی پی رو نظام تا دیر گواخالیکنزا پانای قوانم دا پخپدراب و ستاسو پراب من کل متکبرین دا هر متکبرنا چی ایمان روڑی بی اومی لحساب پرس د قیامت ما پانا کې ځان هغه ته ور کړې دی ځدغه په بناي کې همداله په بناي وقال رجل مؤمن هر کله چې ته مسله بیانای کړه الله سبحانه و پیدا کړې په دې مخالفینو کې بدله پیدا کړې دا فرعون په قوم کې دنه الله پا کې او سړېرا پاسوله دي الله ګور داغل من اخلي لیکن یو نارین او او یو نارین مؤمن ا د اشوک مېنا له فرعونا د فرعون والاونو دې تروسه سو الله وې یکتمو ایمانه پټکړې ود خپل ایمان یکتو وې ایمان قاموس وې کتم مان سره ازي ام سکه هو ام سکه وې ایمان څینګو دې خپل ایمان باندې اباظي وې کله کې ساتلو ایمان خپل ورکهتم کې اعتماد دوه طریقه سره دی کې اعتماد په دوه قسم دی یو حال نه بلکې اعتماد حق دی یو حق پټول دغه کې اعتماد دا قبیه دی یو کې حال دف کوان نه کیتمانې کیت حال مراد دے دی ترته د خپل ایمان نه ظاهر کړی دا نه چې حقی پټ کړیه چا ته دا پته نو چې دا یو مومن دی د به موث السلام ایمان را وړی دی نو یا تصو نه راجلړ یا یاقول ری الله یا تاسو ووج نه داسې سړی چې و ر زمالله دی حال دا چې راغې تاسوته وقد جاکو راغلی ته پهوااضې د لالو ځان نه را وړي د لایلربې کوم ستاسو درف د طرف نه را وړيګور د لالی را وړي خبره کوې نو په دلیل سره کې د دلیل د ځان نه نه ستاسو درف د طرف نه دلیل و و یاکو کاوان پهله قی وکو دلته او ګور و تلبفت دی دی ته اارخ سه عجیبت طرریقه د دعوت وړ ک د روغجن وي تاسو د ولې ووج نهقد در روغجنې پرې کد فه کاذبو پس وبال د دروغو پس وبال به په دې د دروغو د درغجن سړی وخت کمیه زر د درو ځای دروغو اسار نه او سڑو و اینکو صادقا یصفکم بعض اللذی یعیدوکم او کدیر د نئی خبره پلی خبر اکینو ابرزدی کی تاوستر بازی غازاب یعیدوکم جیدی تاسوی کوم اگر سر لگا مقر سرع تواحاو گرائیگا او در سرع تواحایاتو گرائی اتم سل اختمایات در سرع تواحا ان قد اوہی لهنا ان العذاب لمن كذب وتولى ما تداه وحشد چې عذاب په بچار دي چې دروژن کې حق وره او د حق نه مخو ګرځي هغه ته نو ان لا لا يهدي من هو مسرفا سوال دارغه د ایت خال اله دی اي فرعون ته چې دې سړي دمر بیان او دی فرعون منی سا سرشو اللہ وینا کنا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنُوَا یقن اللہ پاک توفیق نوالکی آغا چاہتا ہوا حد چاہتا حدنا تیروتون کیوئی کزابن درخ جنوین یا قومی لکم الملک اليومان ظاہرین فی الهرز اس دعوت رورو مخیتا کئی بیان رورو مخیتا کئی ای کو م زمان استاسو خو بات شهیدان نندرزه بادشاہان یتا تاسو اقتدار د استاسو قالب ی په مل د مصر کې د حقیقت نه کو انکار نشتی استاسو حضور د دنیوی لیکن بل طرف فمائن سرونا من باسل الله پسوګ ته چې مدد پوګی زمان من باسل الله د صاحب د الله نا سوګ و منکی معنی یانسرن سوک بو منا کی مان د عذاب د الله ان جان کچا تراغه منتا عذاب د الله فمئنسر د الله عذاب سوک منا کون کشته فرعون پوه شو سړی خبر خپل طرف ته شروع کړه نظر لا ودان غل فرعون وې ما وری کوم الا مارا نخمزه تاسو ته مگر هغه چې ما کوم راي را کړی دا ینزن رائے نذر کوم تاسو ته مگر اغه چې ما کوم راه اراکړی دا اغه سر ضرورنی اقتل موسی پرېګې د ماخ و ما احدیکم الا سبیل الرشاد نه هم ز تاسو ته مگر لار سما فرعون هم دوی تاسو ته سما لار خپ و یا غسړي چې ایمان راوړی او ای قوم زما یا خنان زیارېګم پتاسو مثله یوم اللحزاب پشانت د عذابونو د ډلو هغه ډله چې کوم مخالفین دي د امبیاء علیه السلام نه یا ریګم پتاسو مانی مثله یوم اللحزاب پشانت د یوم نه مراد عذاب پشانت د عذاب دا غډلو د مخالفین او د امبیاء علیه السلام هغه مانی چې کوم عذابونو راغلی مثل دا به قوې نوینو فشان د حال د قومدونناله سلام د ادیانو د سموودیان خوا کسان چېروسو د دو نه له رووی د زمللیبانګړه د قوون الله حاله کړ الله پکې سره زیات ت کړی دی بیا ادخالله نه د الله پاک اراده کوون کې هظلم کوونه کې پ چا الله نفسې اراده د نه کوي. کول جدا خبره ده اوسره توخيفي و او خرهي ورکيو قومه زمما یقینا زياريګم په تاسو باندې يوم متنال د ورځې د چغو وحلونه چاګه کې و چغي ولې کی قیامت ی ورځ نوم صدې قیمت قیامت د ورځې نوم يوم يوم متنات چغي بووي جناتيان با اوم چغوي جناميان با اوازونه کوي اعراف ولدا چغي مخې تر دي یوما تولونا مدبرین پاغر از تولونا چه اوبا گرزه تاسو ده موقفنا مدبرین شاکو ان روان بای جهنم ته نو غنڈا بانده سیو کئی تولونا مدبرین اوبا گرزه تاسو شاکو ان کی روان بای جهنم تا او مالکو من الله من آسی من نبای تاسو دران ده اللہ ناسوک بچکو الله تعالی عذاب نه بیا سوق بچ کوله ولانی تاسو خوتن یا کی ځان له شفاعانی ولیدا بیا کار واره نشي نو اېذم را بیان د وکه کړم د 10 آسروشو اللهینا و من یذل الله فمال و منال چاله چاله الله کوم را کی پس نشته دا پارا سوق لار خذون کې وڅ ورتا د مخانه زمانه د پیغمبر کې سکی چګورا دقا مصر و کې کی یو یوسف نمی بنده او تیر شوه ده یو يو رسول یوسف و جه دیر شو تاسو خلکو و راستاسو تاسو مشران و مخالفت کرده و دا غدا مرد رستو سباد حال و پده مصر والاو بیان کوي کنه دا مشران و تسکیری و بکی کی دا حق د رستو دا علامه و تسکیری ولا قد جاءكم يوسف من قبله بالبينات فما يقينن راغله توستان يوسف عليه السلام په خام بل بینات په واضح واضح دلایل نو فما زلتم في شک مما جاءكم به پس همیش بویتاسو په شک کی تا اغم مسلینا جاءكم به چاغرا وړي وا راغله توستا پګه تاسو دا قدام سرین اینکار کڑیو حتی ایزا حالا کا تردی پوری شکل آگا وفادسو حالا کا اروی کی زغمت شیع گتا ہے حالا کا مینگورتا پلنکی تا حالا کیا لکہ چمٹ شنو حالا کی گر نو تاسو سوی لن یبا صلی اللہ من بادی ہی دو خوش آلائی نتاسو دیر خوش آلائی شوئی حیچاری راو بنی گی اللہ پاک روستو ددن یو رسول لرا گولا تاسو دیو موحد دیو پیغمبر پنبرگ منی خوشحالیاں نیو کری تیکن رسو ساو سا حالو او سمو یہ پریچ خلاش شو تینا یاد تحصر د وجنا دا افسوس دو وجنا تاسو دا شورو کڑا کرن چې چی تاسو ولی لدلار. دا اگر تو حالات خراب شنو تاسوی ارمانونا کول چې الله بل رسول با اللہ رونی لیگی دیدن رسول قال الله كيو ذل الله من هو مسرفا مرتاب دا غسی الله پاک بلاریکي غچلره چې هغه مشرقي او مرتاب پوښښه كون کوي هغه پتي خبره مونته هغه منه اثر نره دي خا دا مسرف مرتاب سو غدا چې جګړه کوي پیاتون دا الله کې بغیر سلطان بغیر دلیل نه آتاون چرغه لوي دویتا د دلیل خواصري او د دلیل منازلنه مشرک سره دلیل ښا بيدتی سره دلیل د وزن سره کتاب یو جوړ کتاب نه وله لکه نوو پیغمبر صل وسلم سنتي ورسلام حديثو سره نه نوو سره قراني کاورا مقتن عند الله او عند الذين امنو دیر لوی ده او کوساکي دې لوی دی په غوسه پنيز د الله پنيز د مؤمنانو چې جدال هو د دوی د جګړه الله پایتو کی جګړه کوي د لوی سبب د غوسه د الله د مؤمنانو د کبور مقتن عند الله ډېلوي دی د غضب لهال پنیز د الله پنيز د مؤمنانو د دوی د جدال نو کذالک ایت بول الله казаل کله زالګه د دغه وجنا موهر وی الله پاک على كل قلب المتكبر پر ټول زړه د متکبر جبارن ټول نړۍ وی لخه متکبر او جبار جب زور خار کاونکي ته چې چا قانون پزان نه مانی قلب كل نندویلیه دی. على قلب كل کل. على كل قلب الله چې بیا مو وی نو پر ټول وړول بیا په کسی شی نه پری دی الله یې زل بل لریکي گمراه کوي بیا الله ټول ټول خاصه په بیا نه پری دی نو الله مو هر وی الا كل قلب پر ټول د تکبر کوونکی ادا زور خره کوونکی جبار وقاله فرعون او فرعون یا حامان ابن لی سرحه خپل یو درخره کې چې دوی زمنګ دی دے زم مرابې ګور مسخه اي حمانه جوړ کځماده پارایو مانای جوړ کایو بنگله جوړک کا د د پارا چې زور سم ال اسبابان اغلار دروازو تا کمو لارو دروازو تا بس سماواتی لارو دا اصبا نوتا نصبو کمو فا اتا لیاه اله اله موسا پس خیج ما پیلاه دا موسا پسی لده تلویس تاو گرا اگورا دا اصی خبر دا که اونا ختم کنو اینی لا ازنو کازی با یقن زخامخا غمان کوم بدا منی در اجن الله وكذلك زين للفراعنه عمله دغه سی خيستا کړو شو فرعون تبدا عملي د اوبن شواني سبيلي د سيلارن انو تدبير د فرعون, دا فرعون الا في طوابين مگر په هلاکت شو اسی تلويش کو خپل يو زور خوخه وقال الذي امن یا قوم تبيوني اهديكم سبيل الرشاد دارجل مؤمن لیا ده مخابله شروع ده دا څه د یوې ورځې خبرې نه دي د لفظ مجموعه ذکر کړي د چې دا سې مخابله د کړه ده خو یې هغه سړي چې مان راوړې او کومه ځما ما پس شي اتبعون دلته اتبعون به معنا اطیعونی زکه اتبع فی العمل کله اتبع د تواعت په معه منیم را ځ که ما پسېشيزه چې در دسهیم او خیم توته س لر د شاې لا د حدایت خیم لار د کامی خیم اوقوم زما یقین دا جوون د دنیا د خو لګونې فاده ده او یقی نه نه خره یا دا قرار کور دی د همشواليه میسه یا ته نفلله یز الله مثلله چا چې عملو وسا زاورتن بن ملي مگر په مثال دغه چې په دې کړي جزاو سياسه یې جزامین جنس العمليګه هغه راچا چا عملو کني نیک, نیک سما صالح عمل او اتباع سنت سره یو عمل ویګه پیغمبر په طریقې سره صالح عمل هغه اشاره کې توحید بھی. اخلاص ناري نو یو کزنانه او هو لیکن شرد آده چه معاہد بھی مومن بھی قولائکا یدخلون الجننتا پسدہ کشنان بدن نکی جننتا یردقون فیا خوراکون بور طور کلی کی پتے جنت کے بغیر حساب بی صحاب بیاوئی ویا قومی مالی یادوکم للنجات و تدوننی لن نار اوکم ازمان مال رسدی اوس سیو قسم محاکمہ کئی جزت سکو موتاسو سکو ایسر او کومو زمان سدیما دره ان چې دا در بلم تاسو ال نن جاته لار د خلاصې ته د تاسو نجات تر بلم او تاسو وتو ننی نن نار راکا کایم دره راباله را ما دره را ورتا دا خو ساجيب انصاف تاسو ګورې ز تاسو سره داوا ترا کومه تاسو ما دره سېش داوا ترا وس د مخنه جملو ادعو کو له نجات وته د نړۍ لنار دې تفصیل کی لیکن پلوف نشر غیر مرتب سره کی تاسو ما اور ته بل سمانا تدعوننی لیاکفر بالله بلای تاسو ما درا چې د کوفر کوم الله کوفر د الله څنګه و او شرک وی ما ليس لی علم چې صدر جوړ کوم د الله سراغ اسو چې نشته د ما درا په شریکت دا غی ازدنین او ادعوكم الى النجاسه من وانا ادعوكم الى العزيز الغفار زبلم تاسو طرف در زراور ځات چې باغس در زراور نشي افرون بس شي الغفار توبه وبس ډير بخنه کول کې کی دی لا جرم ان ما تدون ني ليل ليس له تامت فن الدنيا اوس خبره پوښه شي خبره اوس بل شانيكي نوې لا چرما نه ماته لا جن په من له ابد خامه خیقنه هغه چی بلای تاسو ما دغه طرف شرته مبلای د چاغ تاسو ما ته دې رچا مبارکه دعوت راکوي شراشه ددن حاجتونو وړ ددن په نذر نیاز منختی ورک الله صلی الله او داوته فی دنیا الما قطادمانه ک انیشله دلرا صفایدا په دنیا کې وم نشتي نه په اخرت کې شتي دنه دنیا کې صفایدا ور کولې شانه په اخرت کې صفایدا ور کولې ش زجاجوی ليس له اشتجابته الدعوه نشته دې دلرا د دې په اختیار کې نشتي قبل ول دو دعا نه په دنیا کې و نه په اخرت کې وانما ردنا ال الله یقنن زمانو پس کی دل دی خاص اللہ تا اگورو ان المصرفین هم اصحاب النار یقنن مشرکان بدوئی په جہنم کې هم اصحاب النار دا جہنمین اپس تذکورو نما قولو لکم پس یاد بکیتا سو رشتین والے دا اگر خبری چیز دا تاوستویم دا تا ما چی تاوستکم خبرو گڑا کرنم لیس لہو دعوتن فی الدنیا ولا فی الاخر وو فویزو امری الاللہ زسپارم اخفل فیصلہ خاص اللہ تا یقین الله پاک لیدون که دیخ پل بندگان لره آجو پوشی و پاغو جو آتو ہے لار فیروان وی سڑے, سڑے و پسیلی لیکی و ذر کسانی و پسیلی گر آغوز کمر و مامور و دریابون ویڑا پینزس و اپسر راقا قید کی واج شد یا و تنظر و تن تاسو ورا و اشار نکا نو الله فوقاهو الله سياتي ما ما کروه فس بج كدر اللباء دبادو چلونو ددوينهما سياتي ما ما کروه لفظه ما نهت تکلیف آغانا ما کرو چدوهكم تدبیر کردو دا آغانا دا پار نو دبادو چلونو ددوينهما حاقا بيا لفراونا سوال عذابه اوراگير کفراونا نهت ناکار اشاره د انشاء الله پاک رستم فرعون تما کړې ده ان نار یو رزونا لا يا غدو واشيا کله چې فرعون الله پاک غر کړې ده فرعون والا غر کړې دي کنه د دوی صحاله الله وي راشب برزخي حال در تداغو ما نار یو رزونا لا اور د جهنم یو رزونا پیش يا پېش کېږي پیش کې دې ارواح د دوی پیش کې ارواح د دوی پتي اورم نه غوډو واشیا سبایو بیگایي نه ارواح ويوم تقوم ساعت او پرځ او غرز تقوم ساعت چې قیامت او به شي ادخلوا على فرعون شت العذاب دننک فرعون ولا سقط ورا دغه یاته چې دا, دا عذاب برزخ په 12 کې دا ذکر کوي ټول چې عذاب برزخ چې د عذاب قبر چې دا حق ده او ثابت ته د نوصوص نه هغه کې غټ دلیل داده چې انار یو رضون علیا په اورمن ته دوی ارواح پېش دوی پېشکی کیسه دا دوی جوسیخو آگا دریا بوڑی دیگر. قطع دا یو حدیثی کرکڑی دی ارواغو فی حواسی لطویرین سو دینا تو رزونا لنار دا دوی ارواغو دا اگر تو رو مرغوب پو ججورو خیٹو کی بی کرنا. او په اور دا جہنم منی پیشکی گی ارواغی پیشکی. دا گرنگی و تکونو لهمو نار فلق قبر والبرزخ ورسل کده قبر البرزخ دداسي مثلا عذاب قبر حق د عذاب البرزخ حق قبر ورته الوی چې کله سره مړ شواله خخکړې نه جو قبر ده نو چې کله مړ شو او کې خود بکې دا بیا برزخ پرده شوس ځکه خو کړه دا ودی کنېستا دا کړي دسي قبر ودی کی بیا عذاب القبر عذاب البرزخ عذاب القبر عذاب القبر ټول یو شنه مصطلحات دي تعبیراتی جدا جدا او زله پاک وقعد دل عذاب ورکی کوم زی ورکی جدا یو علم دی فرعون والو ګره چې دریاب کې غرق شې دي ابو کې غرق شې دي ال تل پاک اقو توي یو رسنا لها ال تا وې ته دا اور عذاب ملعی. اغوی معذب کی نو سمانا هرغه انسان چې مړ شو یو درینده و خپل اووبوړ پزداګه د پارسدې دی قبر دا خیٹ دا بل دا دی ښه دا خیټه دریندې په بلې په دغه زری زری چې قوم زي دی الله فو اکبره كل په قدرت سره اغه تب عذاب ورک یا غلبته نعمت ورک یا جده خبري لیکن سه چې راځې نه نه دقلتن نوته نو, نو لکه دلته هلته سو. ونه چې خبر ته راشي مق دا خو الله پاک منږ ته منږ د ذهن مطابق شریعت کې خبر خبره زیګشي د. او جو رازی او ک نه یا جو خبرې ور سره کوي نو دا خو دا, دا. دا خو عالم دی که نه ی کسم حات بر زخې میلاويږي. اگر تا عذاب ملائی گی سوک چه دا عذابی قبر نمون کرده یقیناً قدعی کافر دی او دده که قبر چې چه سو مر زمن مشرانو گوری شرف علی رحمت اللہ لی دگرنگی حدد تانوی رحمت تانوی رحمت اللہ لی دگرنگی رشید احمدی بن تمام قبر سی شده دا برزخت دیخوا افرقی دا دی سرنگی جتاوستماوی دا تاسې مساله نه زابې قبر حق ده بس تنعیم دا حق قبر شې دا حق بس الله پاک دغه جسد جسد لا اوم عزاور کینو روح لوم ورکی دغه جسد سره دغه روح تعلق دی نو سرنګې ده دا نه دې چې دا روح پګیدن نکی چې دکیو که سمحایا تrazi یعنی دکی حيات دنیا وی راضی نه دته حيات شته لکه نه پر ځای حيات وای د تهان فَيَقُولُ نهف لِلَّذِينَ قوو اف دا جنمیان حال زی ګ کوي کله ب دوی بحث کې په خپل میکې په وورکې که نه او د تادار به د و اکسان ته چې زارې متبر کړی تقبې کړړی وه موقع تاسو په سیوجي ان نه کو نه لکوم طببا یقیې نهمونغ فعل انتم مغنون عنا نسيم من النار فسياتاسو بشکون کی زمنګنا سئ اسئسد سع اور لریکون کی مغنا سئ اسئسد سع اور نو بویا کسان چې اوختی او د حقنا منګ ټول پدی کیو زمنګ استاسو یو حاله ان لقد حكمای بنا العباد یکن الله پاک فیصله کړی د پمنده کې بس نو بویا کسان فناره چې دی منوونی شيکان اراضی <میرازی> وس درخواستونه ورونو ګرځو بوې آکسانچ په جهنم کې دي دربان چې د جهنم ته بوې سوالو کا ذرخ فل نا يخفف عنا يوما من, من العذاب چې آسانه کې بومن منتي او د عذاب د ورست د عذاب کې خصوص پکواله راولې آسانه کې نو وګور ته آیت اوس تا او لم تکوت اتيكم رسولکم انا او سا تاسو د تاسو رسولان په واضح دلایل او دوبی ولې نو راغلي ما غوي بس قالو فدعوه تاسو د الله نه سوال کوي فخبلت الله نه غواړي نو ساو سفارش نشو کول نو سدو چې دعاده الله نه کوي سوال کوي مرکه سوره المؤمنون کی تاسویل الله ورته کوی چې سپو وما دعوالکافرین الا فی ضلال نته ولاله ما کافرانو مګر په تبا یې کړه او صلیخ خپل پیغمبر له تسلی ورکي چګورته وره سرنګي چرو د لوړو مسله بیان کړه دا د توحید مسلو بیان وای دا مسله د الله توحدانيت دا مسله و بیان وای خافد الله چې والله پاک شه کایرامت الله وي زبستا سو مدد کوم ان لنن سر رسولنا الله يقينن من خماخه دلتا نن صورته مند انتصار سره واخله يقينن الله يخماخه بدل اخلمون در رسولان اخبروا د مؤمنانو په دې دنیا کې او يوم يقوم الشهاد فاقرذ چی پیش پشي گوان دلتم بدل اخلمون قیامت کې به هم دا دینا بدل اخلمخه يوم اگر چې फायदा وونه کې زالې مان من او د دوی د پرلانه او د دوی د پراستو اداره ناکارا کوره ولکذاتاین موسل هدا او ورسنا بنی اسرائیل الكتاب د دې سمانه الله خپل پیغمبر ته وای هر مومن حق پرستوي چې کتاب وره پر نه نه ښا موسی عليه السلام سرنګي چې دا الله کتاب او أغست یو کنه دا شنډ کتاب چرته پرېن داوت کار کوي خو دا الله کتاب چرته پرېرا دی ها مګي کنه ور کړو موسی السلام له خدا د هدايت کتاب می ور کړو او رسنا بنی اسرائیل الكتاب او پاتیک منغا په بنه اسرائيلو کې کتاب او دا کتاب سو هو دا نو او رسنا بنه اسرائیل الكتاب اودا المفلوک ورکړې موږ باندې اسرائیل ته آسمانی کتاب د پاره د هدایت و ذکر علی او نسید د پاره د خالص عقلا والا فصبر ان واد الله یقن د بیا تسلی ده چګور د کار چې کین دا کوډیر ګران کار ده نو سئ علاج د مصائب خو علاج د تکالیف در تخي او رفصبر صبر کا واه او ان مع الله ی حکو ین واده د الله پاک د رشتې الله بستا نو سرت کوي د صبر کوه اوفل لزمغ غواړه د خپل ب دپه د کو خپلی دل د پیغمبر مخاطب کوې او لزم د پیغمبرګونه خوونه دی ته خکې ته ودی وي ی اوغ لزم ب او حسنه تو لبر صیه مقر اولا غیر یاولا کارور ته په شکل د گناهکار یاب خنه ورده پر د غناونه دوه مت خپل او سبح به حمد ربك صبر کا واستغفار و تسبیح و سره ده مد رخلنانو بیګای مواینو سبای موایا اروخ یوا بیا مجادلین ذکر کیا چی جگڑ کی یقینا کسان چې جګړه کوي په منلو د حکم تعالی کی بی دلیل عطاهم چې دوی تراغلی گرس الدلیل ورسر نشتی دلیلی سماوی نشتی دلیلی شرعی نشتی خوا خوبیہ الله اللہ پو حکمونو کی دا اللہ پو آیاتونو کی دے بس روان دے خوا این فی دوی مقصد سدے اللہ ان فی صدوری ملا کبرون کبرمان عمرون کبیر نشتے د دادوی کی اللہ کبرن مگر یولوی مقصد ما هم بے بالغی ہی چھنے دوی رسیدن کی اگا مقصد تا اگا مقصد سدے اول ک تاسو بے گا لیودہ الحق چا حق قرآن حق ختم کی دوی خدغه یو لوی مقصد دي لیکن د مقصد تدویني ش رسید یا کیبرون ما مراد د دوی ز د عیناد نيشته د دوی کې لاکي پرون ماګر تکا پر یو لوی د یو حسد دي ما غوم به بالغي نه دوی رسیدن کی مختزاده کی دوی کیبر چې د دوی سم مقصد دی هغه تدوین نه نشي دوی نشي راځي د نفست عذ بالله ا مقتضا د کیبر دغه د کنه مخکې ما تاسو نو تته د ټیم کې څه کاه کنه نفست عذ بالله تعوذ بالله مدد غواړ په الله پنا غواړ په الله سره یې کنده الله پاک ار سروي ار سروي دلائل پا اثبات دا قیامت دلیل این نیم نو دلیل این نیم ده او را دا قیامت نمون کر خلقه لخلق و سمم واتی وزار دلیل این نی خام خام پیدایش دا سمانونا دزمکی اکبر من خلق ناسی دا دیل ویده دا پیدایش دا خلقونا لیکن اکثر دا خلقونا خلق نپویی ورہ تاسو دوبارہ جوان دا گران گرنے ہیں نو اس تلال دا جانب دا معلول نکی کرن واسر دا, دا اسمان نظم پیدا کول دا سمرہ کٹا خبرت نو اس تاسو دوبارہ پیدای جبی اسی شے دیکھا وما یستویلا معوال بسیر والذین آمنوا بل صالحات دا دلیل لیمی دے ندے برابر اڑن اولیدون کے معاد ا مشرک نه دی برابر ولذینا منوا مل الصالحات وللمسی ا کا سان چې ایمان را وړي عملونه کړه سنت مطابق وللمسی انا ګناګار دا نه دی برابر قلیلما تذکرون ډیر کم چې تاسو نسیا تخله قلیلما تذکر ډیر کم نسیا تخستونه کې تاسو ورته درې لیمې دی اعما بسیر دی برابر مؤمن او غیر مؤمن دی برابر د دی فیصلهه بسوکی د دی فیصله د لپاره وسوخ پکار دی کنه یا کنه قیامت خامخ حضرتن کې نشته شک مده لیکن اخر ذ خلکونه نې منی و س یو دلیل وه ذکر کای وقال رب قوم ادعوني استجب لكم ګره مخیمات اوس ته وېګنه ف الله یو اللهم الله ته مدد شوی ګور خبر ځان نه نه کوم د غمبر دا خبر ځان نه نه کوم قاله را استجب بکم و ستاسو ستاسو را ستاسومد کو ما را تجبب نو قبول به کوم دعاګانې ستاسو ق تیا بهکم یا تک استکبیرونه نه عبادتې چې واخت عبادت نه عبادت د څه ابن کثیر وي دواي هغه څوک چې څه کوي اراز کوي آن عبادتې د بلنې زمان زر د چې در نه بشي دوی ته زلیلہ په عبادت کې د نعمان ابن بشیر حدیث ته دواو مخله عبادت دواو عین ال عبادت په معنا دو دعا سره ولته مسالم ده دغه چلی وس د لایل ذکر کئ الله والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله غزاته چې ګرځا ولسته د پاره شفاء چارامکای پدې کې او ورځ رڼا والا وردل ته اکتفا کړه ده دا هر یو جانب حذف کړی ده جالل لكم جعل الليل مظلما والنهار مبصرا لتفتغوا من فضلي يقين الله پاک فضل ورده په خلقو را کین اکثر د خلقو نه مني دغه ذات الله تعالی د جستاسورفت پیدا کړونکې دا هر سره نشته حقدار ده دا بنداګې سیوا د اعلانو پس کوم طرف تټیل هو شیطان الله له توهين كذلك يفوق كل الذين دغه شان كذلك انه سلکت مسلكهم اته چې څنګه رواني ايګه داده چا فلاره رواني ايخه د غشانه یو فکل ذینا اړو لیکي د الله کسان خانو بیاات لا یجهدون شو دایاتون د دا الله نه انکار وکوه څنګه چې تاسو اوره کنده غشنه هغه مخیوم ساوختیوخه الله غو الذی جعل لكم الرد قرارا دوس انعامات مکانیه دیته وی الله غزات تے چیز گرزو اللہ ستاسو دا پر ازمکا قرارا دا رام دا پارا اسمانی چت شکلو در تاسو در نفع احسنا سورکم نو خستکڑی دی شکلو نستاسو روزی در کڑی تاسو سامنا طیبا دے دا پاک اسی زنونا دق اللہ دے چی رب ستاسو دے نو راش اقید جوڑا که فتبارک اللہ رب العالمین پس خیر آچاون کی اللہ دے چی رب مخلوقات او ذا الله هو الحي دا خیر برکات سیاچین دغه همیشه ژوند دې ده لا اله الا الله نشته حق دا, دا بل نه سی و داغه پس رحمت شوی او الله توه مخلصین الله دین چې اخلاص کوون کی غذر دا بل الحمد لله رب العالمین قائلین الحمد لله و با خپل جوا منطوين کې شي هر کله چې الله خیر شي هميشه ژوند دی غره راشل الحمدلله و ان کې د دې شي تمام صفات نو د لویت خاص الله رضی رب العالمین چې فالو کې د تمام مخلوقات ده قليني نو هي تو نا مودل ذین نذونا من دون الله دا یو نتیجه ده د ذلیل ذديد دليل نو حاصل سراوات قل تو ورتو اين ني زمانا كړ شيما چراوده بل كسان چرا مازت سي ورتوي تا لما جاءني البينات من ربي هر كلا منتا صفا صفت ليل ده طرفه ته رز ماغنا واضح دلائل راه الله زمانه کریم چې د الله نماز او بل چا تبصرہ مدد څنګه او ما ته او عمر ته ګوره زمانه چې غیر الله تبرا مدد څنګه اما ته حکم شوه د ان اسلم رب العالمین چې تابي د وسم د پالت رب د مخلوقات هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه دبل دلیل ذکر کئ خاص الله غزا ته شتا سپيدا کړي د ښاوه نه بیا د اساس کیوبونه ثم من علاقه بیا د ویني جام شي نه ثم يخرج قوم تفلن بیا راوخري ته تاسو تفلن واړه واړه ثم يخرج قوم تفلا تفل شمال مور ته یې ثم يخرج قوم تفلا بیا راوباسه تاسو واړه واړه نبيا पाली تاسو سمه بیا پالی تاسو لولی لی تبلغو آشد دکن چه ورسی تاسو مزبوتیاده و مرتا سمه لی تکونو شیوخن سمه لی تکونو سمه ین قسط القوة فتکونو شیوخ بیارو رستاسو قوتون کمی کمی دا دیر پارشش شایتاسو بوداگان وامین کم مین یتوفا من قبل ذلن تازو ناغذي چه من قبل و مخي ده زواناين ولتبلغو أجلا مسمى اللو داكار ولكم نفل و ذالق داكار ولكم لتبلغو أجلا مسمى أوام داوامو دا پار ترجمه أوساتي تاسو الله داولي دا دي دا پار شی ورسایت اسو اجل مسما اغانې ټېمو قررېتا ولعلکم تاکلون د دې لپاره چې تاسو اقل نه کار واخلئ ټول حواله تخپلوږه رکھ د هر یو شی د دلیل د الله په قدرت باندې بدلی الله پاکه غزا ته شي ژوند کول کریمه کول کوي پس کله چې الله پاک اراداو کې دی وقار نو پوسوی هغه تشنو پس هغه چې موجود شي ښه الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ مَا تَأْبَى دَلِيل جکر کئ دلایل جکر شو اوځ بیا زوره نور کئ آيات نکو ریا کسان نته چې کړه کئ پتو هیته لاخير الله پیاتون الله په حکمونو تو آيات التوحید ان یصرفون سرنګي وبې د دلیل ټیرولې شو د الله په د توحیدنا دلیل خور سره نشته دغ قساندي چې تزیب کوي د دا کتابو داسمانې دا کتابو تزیب کوي د الله کتاب چې او ته پیششکې دوسته کوي د الله د کتاب تزیب کوي و بما رسنا ب رسونه او دغ مسائل او دغ خبرونه چ رالیل پاغې منې منږه خپل رسولان غې نه انکار کار کوي یری دغ خلق دی چې د کتاب الله د مس نو ان کوي او د رسول الله د سنت نومه اند حدیث نومه کار کوي دليلي شرعي نه مني کته ورته به مسالم نه کتاب الله پیش کوي کته ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت حدیث پيش کوي نه ما پس او فعلهم پر زر د جدیغه پواشي قال ای زلغلالو فی اناکه پاغه وک چې تو کو نه به واچول شي د دو دوی په سټونو کې وصلا سلوسن زیرونه به واچول شي د دو پخپو ایو سابون دو براخ کلے کی گئی گنا راخ کلے کی گی و فی الحمیم یعنی علی الحمیم کرمو بوتا بیاو پا اوڑ کی یو جرون را تکڑی شی سم لهم اینما کن تم تشرکون بیاونا تفوسش او بولی دوی ته چرته آگا شید تاسو ایسا ترکڑیو د در نه تاسو آگوی لبرخی خیوئی گنا تاسو ور ترامدت شویل دو خبرایي سيارشي کنا خالو زل زلوا عنا دو بیرغ شو د منګ نرک شو مون خو نه وینو زر لکه بیرایشي کنا بل د ازراب د پارت چر دا قومي یوکه سمه اقرار وکنو نو بل لم نکنا ذو من قبلو بلکی ابوی دوی بل لم نکنا ذو من قبل اشیا بلکی نو منګ رمضان کوم کی پوخ وا چاله را من ایچا تره مددشه نړیویه قزالک یذل اللهل کافرین دغه سی الله پاک هم حرمکی الله پاک کافرن لا دخل رحمتنا یذل اللهل کافرین گمرکی الله دغه سی یذل اللهل کافرین الله پاک دخل رحمتنا کافران لا عزایکم بما کنتم تفرحون فی دار ال داذاب الله ولی ورکی دا پسو د چتا سو خوشالی کوله فی دار روزمان کی بغیر حقی ناجیز پر شرک اولو سب قوم شرک و ډیر ما سوای وبما کنتم تمرحون او پسو د چتا سو تمرحون هنه د لویوم کوله قشالی کولا مستی کولا پشیرکوالو سرا اولوی کولا تاسو دا حقنا او بیما کن توم تم, تم رہونا عن الحق ادخلوا بابا جہنم دنه شہ دروازو دا جہنم تا می ویپا دے کی فبیسا مسو المتقبیر ہن پسناکار دے زید او سیدر دلوی کا انکو فاسبرنا وعد اللہ حق اوستسلی الله ورکی چګورته عذاب بزور کوم تخپل کار جاری ساته تا صبر کوا یقینا وعده د الله پاک د رښتینی وعده د عذاب الايفایما نوریان کاواز الذین ایدون فسیابو خیمه تاته بازي اغا عذابنا نیدون شمن د دوی سره کوم عدی کړی یاد دوی مونږ کو عذابونه نه يرو کنه او نن تاسو وفات نه کاي وب ملک تا دره استاد وفات نروسته دوه لځه اعزاب ورکم یا بيته اويني استاد په جوان کې ستا د استاد وفات نروسته په نه یو جوان پس خاص منتبادو یې پیش کړي شي ولقد ارسلنا رسولا من قبلك دا دلیل نقلي اجماعي د ام بي عليه السلام خاموه یقینا رسولان مخره تا نه زره دا غوينه چې بیان کړي دا منګه پتا منه دا وي تفصيلا ومنهم من لم نخصص عليك زنه دا غوینه غوچه بیان نه د کړه منګه پتاه ینه دا وې تفصيلي بیان نه د شئی اجمالی بیان شه نو هم بیالی له سلام بیان خوبه تم نه تفصيلي شه او د پازونه د شيخه و ما کان لرسول الله تي اب آیاتن الا باذن الله ني مناسب یو رسول را غره د هر رسوله مطالبه د معجزه شه ونیشته ده په اختیار دی رسول کې چې راتللې دی چې په یو موجد دی الا باذن الله مگر په حکم د الله ا فایزا ج امر الله کوزی بلا حق پس کله چې راشي اصحاب د الله نو فیصله وکړي په حق په انصاف و خسر هناک المفلون کاربش تاوان په دا وخی د باطل پرست یا و خسر هلاك بشي په دا وخی باطل پرست الله هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَنَامَ عَلَى تَرْكَبُ دا نو دلایل اقلیه ذکر کوي د الله اغه دلایل اقلیه په نعمتون سلام الله پاک اغذات شپې د کریستاسو د پاره ډنګر ل ترکبو مینا د دې د پاره چې سلو کوي تاسو په پاجي دا غوي او مینا تاكلون زني دا غي نتا سو خره ډنګرو کې منافی ودي ری فیدی ودي لتبلوغه في عليا حاجه في صدوركم او دې د پاران چې ورېګې په هغ بندېه حاجتنغ حاج تهفیسو دررو کوم چې ستاسو پهسینو کې دی ستا کار دی که نه دربات ګاړی منډه کې چې اوورېګ تاسو په هغې بندېلی پهغ بندېشي ته اغ حاج ته فیسو دررو کوم والی واللهفل کې تمون په دغه ډګو او په کشتوې تهمرون تاسو سرنی کوئ او یړ کو معات یوښ تهستا آياتي دلائل لقدرت خپل فاي اي ايات الله تنكرون فصفكم يو یو, کوميو یو د نعمت الله نه فاي اي ايات الله کوميو نعمت الله ته سونه شناګنه او فلم يسيروا فلارض مستخف الدنيا ورکی ايته انگزې په ملک چې وګري سرنګ يو شو انجام دا کسانو چې د دوی نه مخيو كانوا اكثر منهم وشدقوا وا کوئی ډېر د دوی نه پنا فرای کې ډېر وا شدقو وتن او زیات په قوت کیو مالداران زیاتو وا سارن فی لاروزه او پونه خو جوړولو سره پس کې فما اغنانهم هم ویلی مینارو نه به جوړول ل ویلی باندې به جوړول ل ویلی نه کی قائمولګه نو فیدا و نه سره د دویتان ما کانوا یکسبون اغه عمل کول چې کله د الله زابرغه ده په جااتوم رس هم بیل بااتې فری بما انده می را وره دغه قوونو تاللهوي کله به چې اغله دوته رسان د دو په وااضې واض د لالو لوی بکه دو بهڅوړه خوشحاللي وکړه لوی بوکړ و بما په ا چې دوی سره په اغ ته سره انده چې دوی سره کوم له وکن د میدل م سر کې دما بایدان خوشالي وو کړل لوی وو کړو دوی پاګه سرا چې دوی سراو کومایلمو په خپل علم باندې لوی وکړه موږ تاسو ضرورت نشته نو حق به ماکانو به استاد یم راګیر بکړه دوی آغا زابونو چې دوی په رټوک کوي ګور فري هو به ما هندومینالم رول مانی لیکي چې سقرات تچاوي کړ کته چې در موصلی سلام سره ملاقات وکړه فقراته وخت کې او وی نهنه موهذب لا حاجه بنا اله ميهو حاذبنا مون په خپل موهذب خلق مون بل چا پسنه چاګه مغتا د تحزیبه دغه کل چر را کیثه دغه تعلیم را کید یعنی کل چرو تعلیم مغ ترا کید د ورنګی جانینس عیسی سلام تو ویړو آن تهستا اعلله غیر نهته منږ تهې را للی شي اوسم چې کله د الله کتاب ورته زمړه دا س شیخ شخ آمشه د قرآن خدمتتونونه کړی وخت سر نه او چې کله پااره ش ب درسماتو جاهو زمنږ په اللاو کې چې کوم رماتو کوم میدهاتو خلک په حرام کې اخ نو دا وخت سره دا درس او تدریس د قران کریم شروع اخر مرګ پورې داغه د بس کار داو بعض خلک وبو چې راته کتابونه نه دی وی دي مو ثناده عالم نه ده هلان کی هغه ډیر عمر کتابونه ویلو مو ثناده عالمو ډیر به دا انداز سره ویلو ما شکل د منطق کتابونه راول کڼ نکلا میرزا ایدا مولا جلال شانګران کتابونو هغه کې به امانت شروع صدره کې به تاسو شروع هغه خپل وخت صرف او صرف قران لور کړو مقصد د علم نه د کتابونو د بیان نه د قران نوې کنا یرمان زان لوی غنی موږ سره پلان کې پلان کې دا پلان کې فن عالم دی پلان کې دا پلان کې فن عالم لیکن الله فلما را وباسنا پاسکل چې دوی ولید زمن غذاب قالوا مننا بالله وحده دوی بسوي ایمان ډول پالا وه د چې ی ک یا بیا الله د توید چغ لاله و کفر نه بما کو نه بیا مشر کوون ان کار کومږ دغ مابدانو نه چې بږ د الله سره شی کول بیا بهغې نه ان لیکن سده بور ته ورسې د الله و نه فله یا کوفه نو نفه بهور نهکه دوی تا ایمان رول دو دوی لما راو باساً آنکل بشیدوی ولی دا عذاب زمان اللہ وی دا سنوی طریقه دا سننت اللہ اللتي قد قلد فی با دیم دا طریقه دا اللہ آغادا چیت رشید پپندگانو دا, دا اللہ کی بخانا دا طریقه روانا وخسرهنالکالکافرون او طاوان قارشو هنالک پتغزه کی الكافرون دمون کیرینو بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیاته قرآنا عربی لقوم یالمون حامیم سجدہ در مکی صورت تے و نزول او ترتیب کی روز دا صورت اللہ مومن نا دیکھا دا وہ صورت اللہ دی پہیو ترتیب سر روان مقصد دا صورت دے اس بات دا توحید کی او شبهات اربع دفکې ورماخې صورت کې مسله بیان شو فد الله شرک په دعا چ حکم دی دا جامع د اشرا کو دی کله چې وسړی غیر الله تر مدد شوی کړ نو دی عالی لغې بي غني دی متصرف غني دیواله بیا عبادتونه هم کوي نو شرف دعا اصل کې دا جامید عاشره کو ده نو صورت المؤمن کې رد شرف دعا و شو نو مشرک چې کله د ما صلواوري کنن د باندې استرا اب راځي د مانی پریشانی راضی نو دی بیاس کئ دی بیا اعتراضونه کئ نو شبوحات کئ خا د مشرک د ممتدې کارسدې شبوحات د سرس دلیل نه ای ازواد دا دا چا کار دے د قرآن کار دے د سنت کار دے ا مشریف ژه خبره کین نو بس ده شوبا چیخه شوبا پیدا کئ یاره دعا سبب کار خو نه دیګه ا دعا ته چا بدوین ګور دی طریق سره دا خبر نه کئ چه عبادت څه تویل کی چا غا مامور به وی کوم شې چې مامور به هینی نو غا عبادت نه وی غورته دعوات عبادت وای دین خدا چا انکار نشتی لیکن دا څه کوې طریقه سره کوي کوم حیات سره کوي ایا دا عبادت ده کنه دا مستقله خبر نو د قران کریم قانون او طریقه دا ده کنه چھے دے چھے وہ مسئلہ نہیں نو آگا پا دلیل سر بایا اسبات اس بات داگا کی نو چھے کل داگا مسئلہ بات تو کی کنا نو بیا یوازی اس بات دا کی اگا شبہات تو مرد کی چھکم داگا مسئلہ ببارکی چاہتا سا شبیر آگا نو دا قرآن کریم طریقہ صدا قرآن کریم طریقہ دا دا چې د مسله سابي تهوم او دی شوبحات د ف کووم دابلڅودااسې نه کوي نو هر کله چې مسله بیان کړه سر مومن نو مشرک منې استراب رااب راغې دی در منې او اعتراو نه کوي نو په دی سرتونو کې هغه شوبحات ک کې بدی سورت الحامیم سجده کې سلور شوبات چې کله ته د الله پاک دوا دا دانیت مسله بیان کړي نو تب تمونه بدای فراز او لکې کړه چې سړی امنګ ست په دې مسالې نه پوښیو او دا زمنګ په دې ماغو کې وسن راځي مغ سډی رومر په دې یو مسلې باندې تیر شي دیګا امنګ ست په دې مسله وسنه نو تب ورطو اکنو چه گورا دا استمباتی ونی شبه اصل دا اعتراضونا خوب پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیبو قرآن کریم دا غی جوابونا کردی خوچه کل تامن دا اعتراض کی او تانایو سڑے لرے لرے تختی خلق مڑا پا دی مسلو منگ نپوئی گیا سڑیز سبلسو خوریم آتاو سرستاو شبو جبکی خبرې کوم او تاسو ته غوړدام مساله بیانوم انما الهوکم الهو احد تاسو ته دا وایم چې غوړدام مساله او منئ او غره تروسېلوې ګناكي پاتيشینو توبه او واسعه استغفار وکړه دا مساله چې غره تاسو ته بیانوم نو سر بدلایلو سره بیانوم غره دا مساله چې چا نه دا منل ادیانو نومون سموډیان حالات اوه دا سه چې ونمنې د قیمت پرځې بیا اړون نو دغرن کله چې داستا خبره دی واورې نو خوب کې ورته را شي پیربر ته خوب کې را شي ځکه د نظر نیازې ورکي او لستې وړي نوکټ اړی نو کله له ساورې کې پو بند نو کله س کوې کله س نو سار به در پس راځي سړي اسی ليغي اي پیر سه خوش پیر راغلو سړي شيطان بابا سهب نو شيطان سهبو و سړي زمان اوليا وت شيطانا نو زمان پيراون ته شيطان نو ټول بچي کی و د دا دا خبري و نو راي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران بیا به چي شروع نو كشران بور سنه نو مشران بور سره وي قطب اور استقامت نقار اخلاق ال و ربنا الله ثم استقام ثوب د دې مقابله کوي اتوبور ته دعوت ورکې ومانه اس نو قال بمن داعي الى الله وعامل صالحا ثوب دعوت شروع کيده الله د وحدانيت مسله به شروع کينه پتا لاله سره به شروع کې خا نو بیا بدر منې تر اس چګوره بسته دغه آاند د پلاس کې سللی دی پ شی د لهځشامی به د منږ د هغې نه بهې سله کی او قااض خان نه بهې کړی سړ غ می درته کړی او بیا به تاسو چې دا خو د مخلوک خود خالق د ده کتاب نه تاته خبره کو که د پختتو دبلې ژ نه کوم نو بیا به تاسو خبرې که خالص په عربی کې کتاب دی د الله کتاب دی څقسم شق شوې واله کتاب نه دی گورے دیر خبر تفصیلی بیان کرے دا زکر تاوستا دا دی کتاب دا میرا آغاستا دا بیان کو نو بیا بدر منی تیراز کی یو ظل منی مکتا دا مسئلہ بیان سڑو یو ظل چی بیان کما پوہ پین شیبہ بے اختلاف کو نو روز تو آخر کی بیا سری زجرون دلائل یا زجرون دی خواہ حامیم تنزیل من الرحمہ عن الرحیم حم میم سمنا من الله بانزال الحكم د الله پاک احسان دي چې الله پاک دا, دا حکمت د کتاب را لګل دی ګوره مخه د منزل نه صفات ذکر کړو دلته د منزل د قران کریم نه صفات عظيمه ذکر کوي شان د قران کریم بیانای رالی د دی کتاب دی من الرحمن الرحیم چه عام رحم والا دی و خاص رحم والا دی کتابون فوسیلت کتاب د مجموع دی فوسیلت آیا دو جدہ جدہ بیان شویدی آیا تو نا دا قرآن دی لستل شوید دی قرآن دی عربیان پای وازی حجبہ منتی دی واضح مضمون والا ده ده آغا قوم د بار ده یعلمون چی پوئی بشیرم و نزیر زیر ورکون که ده یر ورکون که ده مرد دان نحا صفات ده قرآنی کریمی ذکر چه ده رحمان رحیم ده طرف نرغلت با کتابن فسلت آیاتو قرآنن عربین لقوم یعلمون بشیرن آتو و نزیرن لكنهم في الخلق وعراضهم أكثرهم فهم لا يسمعون فس مقرأي أكثر دعونا فس دعونا في الله كتاب دمر عظيم الشان كتاب نو قالوا قولونا فيا كئنت ويدو اس وقت زمن باپردو مما تدوننا دعونا مسألنا چهتا من مما تدوننا اليه دعونا مسأل یره دا زمنګ په دی غوګونو خنل وي او فی ازانینا او په غوګونو کې زمنګ به دی و مېمبینه که حجاب او په مین زمنګ کې په مین سٹاکی مغ نواخلطا پر په دی مینز کې حجابون یو غټه پرته پرته دخه لوی لري والې دي سمانه زمنګ واستاد دین دا ډیر دی کې به ستا په خبره او زمونږ په خبره کې ډیل لري والی اوس مونږ سره س کوې په عمل ت خپل کار کوه ان نه عامل مونږ خپل کار کوون ک پ غبرې خ دا سره سلاملم ته چې مونږ ستا په خبره نه پوه او زمنګ موز دی تې ستا دا خبرې په من سره نه کوي او زمونږ ستا په من کېې ډیل والے وال ستا زموږ په خبرو کې ډېر نو کله چې دا مسله بیان کایي طریقې دا استعمال دادا چې دا مسله بیان نو خلک به وای کړي چیرې موږ ستا په دې مسله نه پويږو دا ترو څپوره موږ شپې یا کله په دې یو طریقې یو وخت او سبا کې تاسو نو یې شروع کړه قول تو ورتوي نه مان بشرم اسلو کوم پیغمبر تو ورتوي یقینا زه غواستو شنه بشریم استاوشانه انسانم او صرف دادایو ها الایا وہ کیگی ما تا او وه چ کیگ نو د دیمه سره کی انما الہو کوم الہو واحد یقینا حاجت تر سر کو ان کی تاسو یک یواله فستقیمو الایه زت اوس صرف دادا دعوت را کو فستقیمو الای فز <فس برابر شه دا طرف پس او درې غې په توحید د الله باندې کلک شه د الله په توحید باندې او استغفروه بخناو غره د خپل دوم مخکني جرمونو او ویل للمشرکین ورب قناه زکه واړی زکه چې حلاقات دې د مشرکین لپاره اوس هغه سابقه به دا مشرکین ذکر کوي دا کسانی لا یوتون الزکات چنه کای کار د پاکی ځوړ نه پاکی د شرک او فت نظر نه پاکی زکات نور کی سمانه دو ځوړ نه پاکی زګو دا هم کی صورت ته کړ و هم بلا اخرته هم کافرون او د اخرت نو منکار کول کی وی ان الذین امنوا وعملوا صالحات لهم اجر غیر ممنون و انله نه من یا کنااکستان چې ایمانې را وړی د عمل نهکړی سنت مطابق د دوی د پر اجر د غیر ممنونین حصاببه حسابا چې دغې خدل بیا ناشتخه پهلا نه کوله تک فرونه همبل ې خلقالله رو یاو ور د ته د دا مسله بانو دله د تهید له د س نه بیاو په دلیل سره یر پلت ورتوا ایتاسو انکار کوي دا غزادنا چپه دا کړیداس مکا پان دا زاد د تورازو دا کفر سرنګ کوي وا تجالونا لهو اندا دا دا د تکفرن اگر زوی تاسو الله زرا مثل په صفاتو نو د الله کی الله صفات مخلوق لور کوي ذالک رب العالمین دا غزات رب العالمین پالوں د تمام مخلوقات و جعل فیا رواسیا من فوقیا او جڑ کر دی اللہ پاک و دی اسمگا کی رواسیا پاک غرنا من فوقیا دا پر طرف دادے و بارک فی ہا او خیریا چولدے فتی غرونو کی و قدر فیا. او اندازہ کر دی الله پاک فتی غرونو کیا و قاتا ہا. روز زیده دی فی عرباتی آیامین فی تتمتی عرباتی آیامین پو پورا کی دلو دو سلور رزو دو رزو که زمکر پیدا کرنو دو رزو که غرن پاقی کی چکم برکاتی داگی چکم اوقات دا ټوټل سو رزی شی فی عرباتی آیامین دا سلور رزی پورا شویخا سوان لسائلین سواء للسايلين يا خدام فعل مطلق ده ده فعل محذوفه استوت الايام الاربعن سواء برابر ديدا سلو رزي برابر ده چا ده parallel سائلين ده بار دغه تاسو کوونکو په بار د دغرضو کې چې الله دا اسما کا په صورتو کې پیدا کړی ده نو دا قرونه په صورتو کې پیدا کړی یا سوان متعلق ده اقوات سره کا دا روزه د دې چکمې د 10 سوال ان برابر دي ښه دا غوزه چکمې د اقوات چکمې دا خوراکونه د دې چې دي کنه دا سوان برابر دي پورې دي لیسایلین ان د پارا د محتاجینو برابر دي چا د پارا د محتاجو خلقو د پارا سمٰوٰتا ویلا سماو وی ی دخانون پاک برابر شو اسمان تا وی ی دخانون دا اسمان سو لږیو دا کینای د سې شنه د ظلمت ندا اصل ما دا دا اسمان سشه دی دخان دی لږیو ار اجزاء مسلمه دي چې الله پاک اغاز زاره یو زیکړ یو مرکبه واحده ته نه جوړ کا اسمان ته نه جوړ فقال لها وللارزيت يا توان الله پاک دي اسمان توي زمکيتوي راشي او خو شيرازه یو کپ سو رازه استاسو خو قالت اتينا طعين رازو الله پاک منغه فخو خسرہ ته چې مونږ ته څنګه حکمونه سبع سماوات پاسپورکړه الله پاک داو آسمانونو فيه يومين پاندازه دا دوه ورځې کې نو تاسو شپږ ورځې شېکان واوحه في كل سمائ امرها او همن امر یوکو حکم وله ګ الله پاک په هر آسمان کې امرها مناسب کار دا او واوحه في كل امرها امر یوکا پاک في كل سمائ هر اسمان کې د مناسب کار داږي چې اې د و و م آسمانوالا وستا سوداکار نو شګووالا وستا سوداکار د دې اسمانوالا وستا سوداکار هر ملائکه ته هر اسمان الله پاک ډیټیا والا کړه وزین سما دنیا به مساوي او خو استکړه دیمنګ اسمان دانیز دې چې دې به مساوي یا پد استور وحفظن وحفظنا حفظن او حفاظت کړي منګه د حفاظت ذلک تقدیر ال عزیز لالیم دان د ازدا دا غا ضرورت ذات علالم چې په دې پر چا باندې د تقدیر موافق خبرې دی خاطر فان اعرضوا فقل انذرتكم سائقتا مثل سائقه عاد و ثمود وردا د مخسر لې چکلا فعرض اکثرهم فهم لا يسمعون نو فا این اعرزو تاورتا بیانو که نو بیا ایم اخوارو رسو دا بیان نو فقل قل انظرتو کم سائقتن مثل سائقتی آدین و سمود زا خبر در کوم کم تاوستا په عذاب پشانتا دا عذاب د آدین و دا سمودین ورد آقوش آنی به در منی راشیخا ایجاد هم من و رسول همین بین احدیم خلفیم قلا چرعله دوی تر رسولان مقید دوی اورسد دوی دا هم هم زميه دي رسولانو تر راجيكه مين مين بينيادي ومن خلفي سمع الرسول بعد الرسول رسولان پس در رسولانو رسولان پس در رسولان دا سلسله روان وكله يا اذ جات هم الرسول مين بينيادي من خلفي قلا چرعله دوی تر فانزروهم پزدوی اویرول من بینی ایدیم و من خلفیم در مخ کی عذابونو او دراتون کی عذابونو نا یا بازی باکی تقدیر داگی جادومور رسولو من بینی ایدیم وجاومم وجاوم او من بینی ایدیم و من خلفیم اللہ تعبدو اللہ او دی تمامو انبیاء المسلام سمس لکڑیوان مکوی بندگی دا ایچ چاست واد اللہ قَالُوا لَوْشَا رَبُّنَا لَعَنْزَلَ مَلَائِكَةً او سبب دا عذاب ذکر کیفا دوئی بورتا سوئے کراساوے زمان دراب رالی گرئی ووئی ملائک او پس یقینن منگا پا آغا مسالہ چیتا سو رالی گرئی شئی پاگئی کافرون انکار کیونکی فا اما عادن فستقورو فلار ارکی مخی ذکر دا عادیانوں کا او دا سمودی عادنوں ہرچو عادیان پس تکبریو که پزماکی بغیر الحقی پس سرا پشیر کولو سرا نا حق سا شیر کول پس واو اختل دوی تکبریو که پدیزما لا لاکی بغیر الحقی پناحق سرا یعنی پشیر کولو سرا اویویل من اشدو مننا قوتا سوگ زیاد مضبوط بھی منگنا پا مٹو که خپل دا مٹی ور تا خاره دی بازی سړی تخپل لامتیا قوت دنیوي قوتونه ورڅخه کړي لیکن الله قوت نه قافل شي ګل الله وي ايذ وينک یقین الله پاک هغه ذات چې دوی پیدا کړي هغه ډېر زیات مضبوط دی د دوی نه په قوت کې تاسو خپل قوت ته ګورل لیکن چا چې پیدا کړي دغه قوت ته نه ګوري وکانو به آیات نه یې او دوی زمونږ د ایتونو نه انکار وکاو فرسلنا علیه وسلم سرسرن فی ایام النحساتم پس راولی گوان پا دو ایمانی ریحن سرسرن ہوا تندہ تیزہ ہوا یا سرسرہ گا ہوا فی ایامن نحساتن پا داسی رضو کی نحساتن چپے در پیو. یا پروزو فی ایامن نحساتن پا اگر رضو یخو کی یا پا اگر رضو سپیرو کی ددوی پا حقی ددو پا حقی سوی اگر سپیر شیع. نوځ ق همذا بلخیځې ددي د پااره چې اوسه کو د تعذاب د رس دنیا کې اخا مقاذاب د خ ډې رسوا کو کې دی او هم لاون سرو نو د سره به مدتی ش کې دی اوامماسممون د فدهنا فسته او ما دا ما هر چېسمموود سمودیان د انا هم په هغوی ته من خدایتتو کوه بیان مې کړی غوی ته دعوت ې ورکې واکوته پهواسطتی د رسانو سره نو فحبولام پس غو غور که ګم رال دا په دیتمنې تا غو هم سا قطتل لاذابلې په کونی ول غیده ان چغې د اض د لت په او دغ چې دوی کول ونه جل ل نامنو کانو یت تون نجات ورکمه ک سانده چې مومنانو وکانو یت تقون او دوی زان ساتل او د شرکنا و یوم یحشر ادا ولله النار دی صورت کې ګراه هغه خلک چې د الله د کتاب نه خلاف کړل اغول الله پاک نوم ورکلل ادا الله غول الله پاک نوم څور کړی ادا الله و یوم یشر ادا ولله پر د قیامت پورتو بکړي الله پاک دښمنان اورتا په کوم یو ځاون په زویبا دلي دلي کرے شي خپل منظم من داسره تقسیم بد دوي شي دلي دلي بشیخه ځان لا جماعت جماعت بشی دغه ادا الله خپل خپل لیډر سره د دوی جدا خپل خپل یو دلي ولاړ ويخه حات اعظم جا او ها شهيد عليهم سموا وب ساروم راغې پوری کله چې را شي څخه نو شید له مسم و دو وکې په دوی منی غګونه د دوی اوست کې د دو ووجلو او سرمنې د دوی معکان عملون په د غعمللو نو چې دو کول دو که داسترګې او که لاسونه دا نول کوې سرمنې ستاسه کار نته پکې د کوم ځای نه رالې او ته وګڼې دا صاحب نخلاشي کوچی په من عذاب راځي خو اول خو په تا رزي سرمن کوتې کړه هغه و چې راګړو کړي خو زتا سوې خو چې سکرلې خو په ما کړلې او تو دې سړی خو ماتې کړلې وقالو لی جلودهم او وې دوی خپل سرمنو تا لې ما شهیدتم علينا ولې دا وایو تاسو په ماګه تاسو په ماګ نن دا بیا وایو کړه تاسو نن دا خبر وایله شويه نو هغه ورته یم تلقن الله الذین انطق كل شيء و یاخره من الله قصد انطق كل شيء انچ و یاکړه دې هر شی نن په دې رضا هر هر شی من څه شی دی ناطق هر یو خبر کای یو لیدات قوت ورکړې دې موږ لیدات قوت راک اګوره وو وخلقکم دا اوس مستقله جمله جدا کلام شو دي الله تاسو پیدا کړیا ولکره ویل هي تورځون خاص دی الله تبهو ګرځول شي ان شاء الله تاسو کی ګرځول کې کنه اوس نه الله توحید و نه ځان دا عذاب اخرت نه اوسه تاخه وما كنتم تسترون عن اي يشهد عليكم سموكم اګوره نو تاسو وما كنتم ما انتم نو تاسو چې شرم وکاو حیا وکوله پرده وکوله د دینا چې غوي به کې پتااسو منه غوګوناستاسو او نسترګي ستاسو او نسرمنه ستاسو ستاسو غوسه نه د حیا پرده کول نه دا ستاسو په خیال کې ووم نه چې دا شرمنه او د الله دا سترګي او دا غیر او پمنګويک دا ستاسو یو خیال و الله سکه ولیکن زانان تومان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لكن گمان کو احساس او یقینا الله پاک نه دې پو په ډیرو اغه چتا شو کوي ورس تاسو خیال د الله فباركم دا چې الله زموږ په ډیرو کارونو نه پوي لکه څنګه چې بازه فلسفو وي چې الله پاک په کل جزيات ومنته نه عالم خ الله ويا زالكم ظننكم ولذي زنتم بربكم ارداكم دا خبر دا وزالکم دا پارا دے خواه وزالکم زننکم اللذی زنن تو بربکم دا گوما نستاسو دے آغا زنن تو بربکم چکڑی دیتاسو بخفل رب نو ارد نو حلاک اکڑی تاسو نو فأصبحتم من الخاسرین پس اگذیتاسو دا تاوان یارنا فأین یسگیرو که سبر کوای او کنک کوای پس فن نارو مسول لهم پس دو صبر کیو کنه کین اوردته زیره و ان یستعتیو اکه عذرونه پیش کئ که نه پیش کئ او د ادبانه شی په مان درو جو اکه دوی واپسی غوړینو په مان همندل مو تبین پس د دوی ملامتیا به قبول نه کړي شی د دوی عذرونه به قبول نه کړي او نه دوی واپس کړي شی تا څنګه سې شه ها سي جدي وجهز واخفقم يا اه ده ها نانا اخه کټه کایګ وقفقو کو زه وای لکه د کسې په وروه و او قیذنا لهم قرانا فزينو لهم ما بين يديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيهم من قد خلت من قبل من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ه کله چې ته دا بایانو نه کو نو دی چې ستا د خبره ووري چې زهای ننده دی سړی خبره وم نو خوله بخ نه د نظر نیاز یو لسم ور نه نو بیا ور ت شپې با باړه نو کله پېکټړی کله ورته یو نقصان رسې نو کله بل نقصان رسې نو سړی خبره دا ده چې او که نورای بچینو تا منه ودایتي رازونه بیا کوي خه نو توبه سره دا چرتا بابا ودا شیطان مدا بابا وو اسړیا وي ګور زمنګ بابا ته سه وي شیطان وي الله وی ګور وا قيزنا لاوام قرانا لګول دي منګه پيوسکړيدي منګه جوخکړيدي منګه قيز ویلې کی د پیاز پرچې دی بل پر سره جوخت الله وی پيوسکړيدي جوخکړيدي منګه دا دوی سره دوستان د دوی قرنانا سوك دي انسي جيني نوفزينو لهم ما بيناه دي وما خلفهم پس خيسته کرده اغو يدوين در بارا آغا چه مخي ده ده آغا ده آغا تمام اعمال ده چه سکه اگر ده تمام کاروناور تاگه سکرده خيسته کرده وحقا لهم القولو فيهم امين او پره شو د پهمنې فیصله د ذاب فی او ممن یعنی مع او ممن ی خللو او ممن او داخلېږ په ا ډو کې یا فی پ خپلهه داخلېږ او په اغ ډلو کې قد خله د من قبلې چې تیر شويدي مخیده دو نام پیریانو د انسانان کوم د پیریانو د انسانان کوم خلک چې مخکې جهننم تتللی دی نو پره شو د په منې فیصله د زار دا داخلي کې وو دوی په هغه ډلو کې چې تیر شیدي مخې دتوه نه د پیريانو د انسانانو ان هم کانوا خاصرین یقینا تاوانيان وقال الذين كفروا لا تصنوا لهذا القران چکه له ته د خبرو کې سړی دا خو دا قدرت شیطان راغلو نو خلاب خلاف بچیږي شروع هره دا اولیا الله کرامت نه مني وای دا فلان کې نه نو فلان کې نه مني نو تاسو په درس د قران کریم شروع کری و قال الذين كفروا لا تسمعوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و بارک کفر و تول دغه فتوا کړي چې د دې چې بیان دی ته غواکې نه دی ښه وای کافرون وغمید دې لهذا القرآن دې قرآن ته لا تسمعوا القرآن نه دی ویل وغمید دې دې قرآن ته وای کنه دې پنځ پیرانو ته مکنه د دې پنځ پیرانو قرآن ما وره د دوه درسونو ته مزه د دو تخصیص کړي ترکی وی شيرا دانا چې د قران نه د دې زمانه دا چی دي کنه نه نه او رې پلان کی فلان کی لږه زمون خاص استادانو مو تويره نن کی لزاخه لا تسمعوا له هاذا القران نو ته کوو قران کریم بیانوي کنه کر. دی بیا سینقلي کی گی والغوفي شور شغب کوي په مقابل د دې قران کریم اورته ته ټيب چالو کنه اورته ورته بل سقوا بل سقوا او ولغو فيه شور شغب کوا قران کریم در شورو د توور ته نور نهوي دو سر دوره شورو ک تا خراب خلاف برا بغندې شورو ک تا دو دوی خلاف فتوی شورو و يردا داو دو پسې منځم نه يردا دیو بنديان ننه يردا له سنت نه يردا نه دي دا شور شغب چې تاسو شورو کای کنا ذکا مقصد سے دی دو اللہ انکم تغلبن د دې لپاره چې تاسو زراور شئ الله یفلن ذی قال لذین کفروا خامخ بس ابسکم من کافر ان عذاب سخت ولنا زینہم اسفل ذی کانوا یعملون خامخ سزا به ورکوما ډیر ناکار سزا اغه کانوا یعملون چې دوی کول ذالک جزاء عذاب الله دا سزا د جهنم چې دا کنه دا سزا د د الله دا زالک جزا وعدا الله انار دا سزا دا دشمنانو دا اللہ دا انارو چھوار دے لہو فی ها دارو الخل د دوئی د پارا فی فی دا انغیماست پر دنا لہو فی آ دارو الخل دا دوئی دا پارا پدی جہنم کی دننا کور دا میشوالے دے جزا آم بی ماں کانو بی آیا تین آیا جنون بدلور کی دے شی فوجہ دے دود آیا تون زمگنا انکاری کاؤ او شااپورې و یجههدون یغون چې دوی څوک شور شغه پې کوو د قآې کریم په مقابله کې وقاله لځ نه کو فروره به نه لځ زلله نه می جول د قالله په منه د یقولو دی هغه مدان هغه امیان مولیانو خراب کړي وو دا نه دله د تین نه اړی حق ورسله تینو پرېخی د قران تینو پرېخی نو وای به کافران اره په زمونږه او خیمنګ تا دوا تنو خایګا هغه د بقس ما خلګ مونږ ته وخی چې موږ یو ګومرا د پیریانو د انسانان الله مونږ ته غوخې تاسو ورسکه وې نجعلهم تحت اقدامنا شو ګرځو د دې الله د قدمونو خپل ليكونه من الاسفلین د د د چې شي دوی زلی دوی منغ ذری ل کوي چې نن بږی ذری لو ځ وختف کوې اولس میټه زر راځه.